Köszöntöm Önöket, Bányai Géza és Kolundzia Gábor, mi itt ülünk, és két vendégünk van ismét, itt van Miklósi Endre. Nagyon örülünk neki, hogy e, ismét itt van közöttünk, és mai vendégünk Parc Ferenc költő. Nem véletlenül, ugyanis az égi és földi Budapestről lesz szó, egy kicsit elrugaszkodunk, hanem is teljesen attól a mindennapi Hát hadd mondjam úgy, hogy valóság, bár én szerintem sokszor ez nem valóság, hanem olyan, hogy rossz álom, tehát ettől a Budapestre egy kicsit elrugaszkodva megpróbáljunk a, a, a lelkébe, a szellemébe belepillantani. Ebben a műsorban többször volt már szó a város spirituális, szakrális jelentőségéről. Mindjárt az elején Vidó Ferenc és mások is beszéltek róla, hajnak Lára például még a, a műsor indulásakor és utána többen mi is azóta is, hogy a, a város a történelemben szakrális, spirituális okokból jött létre. Ez későbbi történet, amikor már a dolognak a védelmi, meg a gazdasági, meg az egyéb jelentőség előtérbe került, és hajlamosak voltak aztán ezt úgy magyarázni, hogy mind előidéző okok, de valójában a város a szent hely, a, a, a szakramentum, a, és a szellemi beavatásnak a szintere. Ez ebben a műsorban többször elhangzott, és ez a legmagasabb rendű hivatása és küldetése a városnak. Most az, hogy mit csinálunk most a mai városainkból, ez Hambassal idézve, a apokalipszis egyen előrehadott állapotában történhetik csak meg. Tehát tulajdonképpen egy, egy, meg, megint csak a másik idézet a... Megyési Tamástól, hogy a mai város tulajdonképpen a diabolikus paródiája annak, ami valójában a város, amelyik tulajdonképpen az égi város, tehát ezt megint csak most saját magamtól fogok idézni, a, mikor az égi és földi városról egy előadássorozatot csináltunk 2003-ban, Mikosi Bandival együtt egyébként, ott ö, a ö, Város Mágiája című előadásomban mondtam azt, hogy a, a város, tehát hogy a, a üftörténet során a világ a kertől a város felé halad. A kert a paradicsom kert, a város pedig az égény Eruzsálem, tehát ez ö, a, az a, a, a az idő egésze, és így mondom, tehát ö, az, ahogy idő halad, úgy egyre inkább a a, a teremtés rendjébe való visszahelyezkedés, tehát a, a, az égi város, amelynek a földi tükörképe kell legyen, a földi város is, és hogyha nem ezt hozza, akkor azt nem tudok kifejezést rám mondani, mint a fekete mágia. Bevezetésköd talán ennyit mondanék. Miklós Endre? Hát a városnak alapjában véve az a kézzelfogható, nagyon egyszerű lényeg, hogy mindenféle emberek laknak ott, sok ember lakik, és e, hát ezek emberek között kell valami körösnek lenni először is. másodszor pedig, hát e, e, szükséges az, hogy e, az emberek valamiképpen együttműködjenek, e, valamiféle működésbeli összhang létrejön közöttük. Hát ettől város a város. Az a, az a bizonyos égi város, amit a Gábor az előbb mondott, az azt jelenti, hogy megvan a legmélyebb körös alap a város létezésének és a benne élő emberek együttműködésének. Tehát ez, ez volna tulajdonképpen az égi város, és ettől harmónikus, ettől szép egy város. Tehát, ha megnéz az ember egy hagyományos és még el nem rontott középkori kisvároskát, hát főleg egy nyugaton minálunk ebből nem sok maradt, akkor pontosan láthatja, hogy, hogy mire gondolok. Hát ezek a kisvárosok úgy bevalomozva őrzik azt az egykori hagyományt, aminek alapján valamikor létrejöttek, illetőleg hát. Azok az emberek, akik most élnek, sok száz év után, és most már egészen másfél létet élnek, ugyan fontosnak tartják azt a múltat, őrzik, védik, és nem engedik elpusztulni, nem engedik, hogy másféle és idegen érdekek ezt a várost, ezt a kialakult városképet el tudják pusztítani. Most ez a, a, a városok létezésének, ez a normális és természetes oka és alapja lenne, a következő kérdés az, hogy ha ez így van, akkor miért nincs így? Na most hát azért nincs így, mert, mert vannak olyan erők a világban, amik ez ellen hatnak. Mindenek előtt egy ilyen erő az, amelyik nem ide tartozik, hanem máshova. Ugye hát a, ez, a, ez a város, amit mondtam az előbb, mondjuk példaképpen ez a történelmi kialakult kisváros, ez egyébként azért alakult ki, mert azok az emberek azok ott éltek valamiféle ö, csoportban, valamiféle munkamegosztásban, kapcsolatrendszerben, ott éltek ők is, ö, a, a apjuk is, a nagyapjuk is, és az egész jelentett valamiféle kontinuitást, folyamatosságot, és hát innentől fogva az ember azért alapjában szereti azt, hogyha a, az a környezet, ö, amiben él, az megszokott állandó, illetőleg egyre szebb és szebb lehet, mert az beletartozik a mi e, emberi természetünkben. De az égi város koncepcióval e, hozzátartozik az is, hogy ezek a régi városok azok e, esetleg e, valamilyen szakrális helyköré települtek, tehát a kiválasztás nem annyira gazdasági, mint inkább egyfajta spirituális igény volt? A a város szerveződésnek alapján három motívuma lehet, ez a három és nem több. Tehát még világ a világ és két nap nem képzelhető a negyedik. Ez a három dimenzió, ami mentén egy város fejlődik, az egyik a szellemi dimenzió. Uh -huh. Ez a szellemi dimenzió, pontosabban, azt hiszem pontosan a vallási dimenzió. A szellemi dimenzió, mind a három napban, tehát egy vallási dimenzió. Ez azt jelenti, hogy van egy kultikusan fontos hely, ami valamilyen okból az emberi közösség számára lényegessé vált. Most a középkori, európai városokban ez a hely a templom, tehát a, egy középkori városnak a szimbóluma, a jellemezés kifejezés és az a bizonyos katedrál is megépült. Ha én azt mondom, hogy Sartre, akkor, akkor nem egy francia kisvárosugéba az embernek, hanem egy székes egyház. Hát ilyen, ilyen egyszerű a, a, a, a dolog. Hát ez a, természetesen Hogyha van egy ilyen kultikus, ahhoz ez vannak eh, az emberek is, eh, akik itt összejönnek, tehát egy ilyen kultikus egyúttal mindig egy ember csoportot is jelent, akik vagy alkalmanként jönnek oda, ilyen zarándoklat, vagy ezt hasonló formában, vagy pedig eleve ott is laknak. És ez a kultikus egyúttal az emberi társadalmat is szervezi, mint ahogy ilyen gótikus katedrális is szervezte a városban élő iparosokat, kereskedőket és más hasonló embereket. Tehát eh, egy gótikus székesegyháznak például Azért van olyan sok melékoltára, mert ezek a melékoltárok, ezek túlnyképpen egyes céheket és mesterséget szervezték egész Európában ez így volt. Tehát, tehát minden széknek megvolt a maga ö, védőszentje. Egy városban, a katedrálisban ö, volt egy kis mellékoltára, minden egyes szetnek, és ha én, én vándorlegénként megérkeztem a városba, az első útam oda vezetett a székesegyházba, és ott a védőszentemnek a melékoltánál megtaláltam a hozzám hasonló mesterséget űző embereket. Tehát a kapcsolat felvételnek mindjárt megvolt a Természetesen ez, mit látható, szükséges az, hogy, hogy legyen, szükséges, hogy legyen egy körös értéklet. Ugye én, mint, én mint vándorlegény, eh, megkerestem mondjuk a, a, a tímár voltam, megkerestem mondjuk a Szent Vendelinnek a, a, a, a mellékoltárát, mm -hmm. és akkor a városban eh, eh, eh, lévő tímárok ott mindjárt emberi kapcsolat is tudtam találni. Tehát ilyesféle módon működik a, a vallási dimenzió. A másik eh, létesítése, a, vagy szempontja a városnak a hatalmi dimenzió. Mm -hmm. Most a, a hatalmi dimenzió azt jelenti, hogy a, a, a Földnek az urai azok mindenféle székhelyeket építenek maguknak. Ezek a, a székhelyek külön ember embercsoport jön létre. De részben azért, mert, mert maga az uralkodó király, vagy fejedelem, vagy herceg, vagy akár is, a tartományú, ennek magának is sok embere van, sok ember ellátásra szorul kézművesekre, élelmiszerre, ehhez hasonlókra, és azon kívül ezek a városok védelmet is jelentenek a hatalomnál fogva, tehát itt megjelenik ebben a dologban a védelmiszerbont, illetőleg ezek a városok aztán szervezik is a térségüket. Tehát a, a, a környezetek körzetükben lévő falvak, egyéb helyek, ezek valamiképpen a város uralommal tartoznak. Ami uralom, az egész persze azt jelenti, hogy, hogy szolgáltatással tartoznak adóval, ehhez hasonlókkal, de másrészt azt is jelenti, hogy ö, a városok képesek megvédeni valamilyen módon ezeket a, a, a területeket. Tehát a, a mecsvár fogalma milyen módon alakul ki egy, egy városban. Hát megfigyelhető ez a, ezeknek a funkcióknak az egyesítése, például az Erdély erőtemplomok esetében, ahol szabásan templom körül egy, egy fal rendszer épül ki, és hogyha valami baj van, akkor a környék lakói összefutnak a falnak a védelmébe. Tehát ilyen módon jelent egy szervező ö, erőt a, a, a hatalom. Most ez, ez a, ez tehát a második. A harmadik pedig a gazdasági. A gazdasági azt jelenti, hogy a a embri társul munka megosztásában eljutunk egy olyan fokra, amikor különféle elkülönül gazdasági funkciók jönnek már létre, amiket egy-egy kisebb település ö, nem tud kiszolgálni, illetve nincs igény ekkora ö, ö, ellátása. Tehát ebben az esetben ezek a gazdasági funkciók már egy-egy térségnek az ellátására szerveződnek meg, és hát miután a, a gazdasági funkciók egymással kapcsolatban állnak, tehát a, a, egyik a kereskedő megveszi a gyapjú, a, a, a posztókészítő megcsinál belőle a posztot, aztán a, a szabok kiszavák belőle a ruhát. Tehát ilyen módon ezek a, ezek a tevékenységek még egymásra is vannak szólva, és ilyen módon ez a harmadik számú funkció, ami a városokat megszervezi, és, és voltak éppen ez a három együtt tesz egy, egy olyan várost, ami hát hmm. mindenféle összefüggés rendelkezik. Meg kell mondanom, hogy kivételjük, hogy minden városban minden mai napig megvan mind a három funkció is, legfeljebb a súlyuk és a jelentőségük változott meg esetleg lényegesen, de kétségtelenül bármelyik mai városban ezt a három funkciót ha az ember megkeresi, akkor elég könnyen meg fogja találni, és a városok karakterit az különbözteti meg, hogy a funkciókat milyen arányban oszlanak meg egymással. Most... Minden esetben, bocsánat, minden esetben beszélhetünk egy égi városról, mert mondjuk egy egy, egy, egy... Piac vagy kézműves közösségből vagy köré alakuló város, ami mondjuk gazdasági oknál fogva alakult ki, az, az szerintem nagyban különbözik mondjuk egy templomvárostól, ugye, ahol egészen szélsőségesen a vallás van a középpontban. Ö, És az egyiknek nyilvánvaló az égi, hogy mondjam, kötődése, a másiknak pedig ez. Ez számomra egyáltalán nem nyilvánvaló. E, az egyik az, hogy előbb, előbb, előbb éppen ezek a sorosan mondtam ezt a példámat a középkori városról, mm. ahol a mesterlegények elmentek a templomba, és ott keresztem a kapcsolatot. Tehát itt látható, hogy a vállási funkció gazdaságival. Tehát ők behozták minket. Igen, lehet, hogy legszorosabban uh -huh. összekapcsolódik, de fordított is igaz. Tehát egy-egy ilyen kimondottan templomváros szent helynek és alapvető gazdasági funkciónak, nem akarok belemenni ebbe részre, De gondoljunk csak a Jeruzsali templomnak a uh -huh. hajdani működésére az az abszolút szent hely volt, természetesen, és emellett mindenféle gazdasági funkciók voltak, még túlzásokban is vitték a dolgokat, tehát Jézusnak eddig kellett a kofárokat kigörgetni a templom előteréből. Most ebben nem akarok belemenni, hogy mindenféle díszmasságú történtek uh -huh. ott Jézus ez empercemből annyira, de, de szóval a lényeg az, hogy a gazdasági funkció, és a vallási funkció belül látványosan ebben az esetben is összekeveredik, de alapjában véve a, ez a bizonyos vallási funkció természetesen megvan a, a modern szekuláris világban is, de itt a a vallásnak a, a, a szerepét, a, hát különféle világi tevékenységek veszik át, de ugyanazt a spirituális dimenziót jelentik. Itt világi tevékenységet mit érünk? Művészetet például? Hát, a mondjuk művészet, a színház, vagy a, a zeneápolás ami kicsit elvontabb, és a, valamennyire tudom mondani erről, a, a, azt, amit mi művészetnek nevezünk, tehát azt, amit mondjuk pont amit kultúrának nevezünk, ez a dolog, ez a újkortól fogva, fokozatosan kiszorította azt, amit kultúrszak nevezünk, pontosabban a helyébe lépett tehát a, a, a modern ember számára a kultúra az teljesen egyértelműen a vallássportléknak a szerepét játszotta, mm -hmm. és ezen belül történt meg aztán az a végzetes lesüllyedés, a, a kultúr lesülés a kultúrátlános. Tehát alapvetően ez, amit mi kultúrának mondunk, ez a kultúrának egy, egy, egy elfajzott és és süllyedő fajtája. Most a városban, a mai városban ez a, a szervező nem szívesen mondom ezt, kultúrának, mert kérem, hát azért hasonlítsuk össze a mai helyzetet azzal a <tosz> újkori Férencével, amikor uh, egy valóságos társadalmi probléma is széleskörű vita volt, mondjuk abból, hogy hova állítsák Michelangelo a Dávid című szobrát. Uh -huh. Az egész várost érdekelte, hatalmas viták voltak, uh, időnként még velekedésben is tolkozottak, uh -huh. hát mindenesetre én kultúrának uh, szívesen nevezem a Michelangelo Dávid szobrát, uh -huh. és uh, amik aztán a helyébe léptek a mostani korunkban, azt nem nagyon szívesen nevezem kultúrán, az egy kicsit az annak kell nevezni, uh, de ez mindjárt a, a a haladás irányt is, hogy úgy mondja, megmutatja. Tehát hogyan jutottunk el Michelangelo-tól ide, erre a pontra, eh, ahol most vagyunk. Most, hogy hogyan jutottunk el ezzel kapcsolatosan az egyik dolog, ami lényeges. Ez, amit én hagyományos város is, és ahol azért a szellemnek a napvilága eh, valamiképpen, mindenképpen be fog sütni a városba, ez olyan módon kezd enyészetnek indulni, hogy ezt a mai város már nem azok csinálják, akik ott vannak. Ezt a várost, a mai modern város már együttmentet csinálják. Kialakult egy emberfajta, aki tulajdonképpen a repülőgépen él, uh -huh. a repülőgépen születik, mert az anya rosszul számította ki az időt, a repülőgépen fog meghalni, mert vagy a gép lesz van saját jószántából, vagy egy terrorista felrobantja, de mindesetre egy ilyen ember számára, akik, és ennek az emberek határoznak meg a világunk, uh -huh. ezek az embereknek a számára már a természetes életelem az, hogy repül. Uh -huh. Az, hogy leszáll Valor Japánba, vagy leszáll Kamcsatkába, vagy Budapesten, az egy epizód két repülés között. Természetesen azt a valamit, amit éppen csinálni fog, ezeken a helyeken csinálja, meg pontosan, nem is hogy csinálja, kiadja az instrukciókat, hogy kinek mit kell csinálni, mi merre van, de aztán már is röppen tovább a következő. De, de mindenképpen ennek a szándéknak a szolgálatában él a város nagyjából. Most ennek a szolgálatában hmm. él, tehát magyarul ezt a várost olyan ember, azt az repülőgépet mondjuk szerettem volna a, a, a, a, a, hát hangsúlyozottá tenni az összefüggést, persze, ez de igazán tényleg az, hogy a, a mai városokat azok az emberek csinálják, Nál, akiknek semmi közük nincsen ahhoz az adott városhoz. Mm. Egy egyszerű történelmi példával még szemlítet is tudnám az átalakulást, ez a történelmi példa a London esete. 1660-ban egy óriási tűzvész a, a nagyjából fából... 66, már egy óriási tűzrész, ami, ami ezt a óri... már akkor is hatalmas város lényegre elpusztított. Mm -hmm. A szóval London nagyjából fából épült, azért volt él az, hogy... Mm -hmm. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy elpusztult a város. A elpusztult város helyén lehetett volna azt csinálni, amit éppen akarnak, és a ő egy modernizált város szektet akart, széles sugaratokkal és eszorzókkal. Mm -hmm. Hát akkor is voltak már ö, ö, ilyen korszerűnek tekintett városépítési jelvek és a király, tehát ilyen módon radikálisan át akarta alakítani london Azonban Londonban nagyon erős befolyásos és indultós volt, és azt mondták, hogy no, nem kérünk belőle volt hatalmuk, és erejük, hogy ezt megaggatoljázzák, és London végében visszaépült olyan szerkezetbe, mint amilyen annak előtte. Mert polgárfordalom után volt, azt ne felejtsük. Igen, igen tehát, tehát nagyon erős volt mm. az időtájt a, a, a már a londoni polgárság, és ezek kép... most, most nem csak a hagyományos a, angol konzervatívizmus. Ami mert... azért érdekes, mert tulajdonképpen ők egy korszerűtlen várost építettek vissza, ha, ha úgy vesszük. Igen, igen, egy korszerűtlen város tépítettek, csak hogy ezek a jó emberek azért. Fölfogták, nem csak az olgásztét tukú hanem fölfogták ott, hogy mi a korszerű. Kérem, 1666-ban a korszerű az abszolutizmus volt. Uh -huh. És az a London, amit a őfelség építeni akart volna, az abszolutizmus szellemének és fizika igének megfelelő ö, ö, város lett volna, hogy, hogy szemléltesse, miről van szó, amikor a harmadik Napalon idében Párizs korszerűsítették, az volt a kimondott szempont, hogy jó széles utakat csinálni, hogyha netán föllázad föl a nép, akkor ágyúgal beresel menni, és szét se lőni uh -huh. a lázadók a barikádját, amik már Párizsban olyan sok bajt okoztak. Uh -huh. Hát kérem, ezt, ez a korszerű város uh -huh. és Ezek leírt célok? Ezek? Behangsúzott célok, de uh -huh. Ez uh -huh. volt a, a Oszmannak, a főépítésnek, ez volt a megbízás. Uh -huh. Ilyet kell csinálni. Uh -huh. Hát a, a, a városi az egyúttal mindjárt hadmérnök is tulajdonképpen így kezdődött. A városépítési szakmát a hadmérnökök találták ki, aki nem tudná. Uh -huh. A, a, a, a első korszerű városok nem volt egyebek mint városok, katonák elszállásolására mm. és, és az a ah, és ott alakultak ezek a felvonulás útvonalok, ahol igen. mindent praktikusan el igen, lehet hát teljezni, az... elirányítani igen, uh -huh. a, a háború maga ez nagyon racionális dolog uh -huh. tehát azt a, aki a háborút nem észőre viseli az, az el fogja veszíteni, tehát azért a nagyon észőre emberek voltak és ez uh -huh. aztán átjött a modern város Londonban nem jött át, mert, mert mondom a, a polgárok nem kért Na aztán ő eltelt egy pár évszázad, ő jött a London második pusztulása a második világháborúban. Most ezek a, a, a német terrorbombázások elsősorban Londonnak a sűrűn beépített keleti részét e, zúzták. A city a keleti részét, igen. Mm. És, és hát itt megint elállt a helyzet, azt lehet csinálni, amit akarunk. Most ebben a pillanatban azonban már nem London uralkozott, hanem a pénzvilág. Mm. És a pénzvilág pedig megépített azt a Barbika negyedet a Szentpál székesegyház térségében, amit minden valóban urbanista azóta is városi építési botránynak. lát, te Londonnak sikerült a nagy pofont adni, és ez a fajta ö, ö, beépítési logika ez azóta is lényegében zavartalon érvényesül. Mm -hmm. Tehát végerben Londonnak ezt a második újjaépítését ezt olyan emberek és olyan erők csinálták és valósították meg, akinek volt nem volt közük Londonhoz. És ezért aztán meg tudták csinálni azt, amikor, amikor a, az ő pillanatnyi érdekeik vagy nézeteik érvenesített. Érve juthatnak. Most az, hogy pillanatni, azt nem győzem eléggé hangsúlyozni. Tudni, ezek mögött, a gyűjtmentek mögött, akik a repülőképnek egyik az életüket, nem áll semmiféle koncepció. Mm -hmm. ez a, a, hogy kezdem ezt a légyek, ez a mai világ, ami bélünk, olyasféle, mint az egyszerű kőműves, aki e, odaszól a fiának, hogy addig tartsd fiam a kéményt, amíg a pét fölveszem érte. Mm -hmm. Na, erről Erről van szó. Erről van szó. E, e, ezek a beépítések, amikről itt beszélek, Londonnak ezek a beépítések, üzletileg sem beváltak, mert ellenkeznek az emberi természette. A itt megint egy átolgónó megint Párizsba, eh, eh, amikor a, a, a francia kormányzat elhatározta, hogy megépíti a Défance negyedet, akkor abból indultak hogy ez a, a hiper-szuper moderni elvek alapján megépült felőkarcoló szóval város, ez majd vonzani fogja ide a befektetők mindenféle, Egy fenét vonza, mit tesz Isten? A pénzre befektetők a Sanzelizének a, a, a, a régi palotáit kedvelik, azokat vásárolják meg, mm -hmm. a Défance meg konkrón az ürességtől, de csak azért nem mert a kormány erőhatalommal a minisztériumokat kényszerített arra, hogy költöznek oda. Ugye a groteszk, hogy abban az óriási kapunak épített felőkarcolóban a francia építési minisztériumot helyezték el. Hát ugye egy hivatlanok nem tudt tiltakozni, hát lassék kimenni oda. De legalább nem látják, mert ők belül vannak. Na szóval így néz ki az, amikor egy nem ide tartozó erődönt a város fölött, és ezzel szoros összefüggésben egy olyan pillanatnyi érdek. Ezek fütyülnek a városra, fütyülnek Párizsra, fütyülnek Londonra, fütyülnek Budapestre, csinálnak valamit a pillanatnyi oszándul. Az, hogy ez a valami, ez mit fog jelenteni tíz év múlva, kit érdekel. De itt tulajdonképpen, ha lehet most már az okokat keresni, ugye ezeket az embereket nem tőlük kell várni azt, hogy, hogy a városhoz alkalmazkodjanak, hanem a városnak kell kikényszeríteni azt, hogy nálunk így, és így tessék Ö, alkalmazkodni. Szívesen látjuk, hogyha így és így beépül ebbe a rendbe. De mi a város? Mióta világ a, a csak világ... Csak hogy erről a, erről a tudatosság nagyon megszűnt, nem csak Budapesten, nem úgy látszik a világon minden. Mióta a világ, a világ ez mindig így működött, Igen. egészen különböző 50 évvel ezelőtt. Uh -huh. Tehát a város alapján építő vállalkozók építették nagyjából mindig, de ezek alá magukat a városi szabályoknak és előírásnak. természetes módon. Nem is kifogásolták ezt a dolgot, tehát nem volt ok tulajdonképpen kifogásolni, ez a szabály, idén és hát ez egy szabályosan jól működő város, szabályokat be fogom tartani, és akkor kellemes jó életem lesz, és az üzleti hasznom is meg lesz ezen kívül. Tehát így működött valamikor, amikor megvolt még az egyensúly, de látható, hogy ez az kell, hogy azok a valakik, akik a szabályokat csinálják, azok a valakik ezt a várost a magukénak érezzék, és megvegyen hozzá az erejük és a hatalmuk is, hogy a szempontjaikat tévönyesítsük. Ezt a dolgot, ezt az összefüggést először, mint a példám is mutatják, maga az államhatalom rúgta föl. Akint az államhatalomnak a kötődés az adott városhoz azért mégiscsak esetleges egy bizonyos fokig, tehát bizonyos fokig az állam még a saját fővárosra szemben is külső erőként ő, ő tud fellépni és védekezni. Államnak megvannak a maga céljai, a célok között az, hogy milyen a főváros, az, az egy fontos mm -hmm. dolog, de csak egy valami, vannak egyfajta. Hát nem egyszer ugye egy másik főváros? Hát akár azt, azt is lehet. Mit mondjak, a 20. században mondjak egy jelentős dolgot: amikor a bolseviók átvették a hatalmat uh, Oroszországban, akkor hip-hop egy pillanat alatt egyik főváros Pétervár helyett Boszkvát választották mm. fővárosnak, hogy ott a törökök a, mm -hmm. a, a más első Világháború után uh, Isztambul a másik Ankarát választották fővárosnak. Egy kormányzat ezt megtedi, megvannak rá maga. Ne, a ide, okai... is, kalkuttából, de elhibbe mentek. Hát italy, igen, igen, igen. igen szóval, szóval, mm. szóval meg lehetnek a maga hatalmi okai, ezen belül, ezen belül csak egy szempont az, hogy milyen a főváros, nem, de én aztán a kormány számára. A fővárosának a kinézése is másodlagos uh, szemponttá válik, tehát uh, az állatottság kormánypolitikának valamiféle uh, függvénye, uh, mint ahogy a, a, a, azt a Párizs mert el tudtam mondani, ugye, hogy mi volt a kormányzatnak a, a fő szempontja, nem a középkori város megőrizi, hanem más ettől eltérő szempontok. Hát ugyanez a modern időkben a, a modernista építészetben is természetesen így érvényes. Na, tehát ez, a, ez egyik dolog, akik a város felbólnod, fogva viszont a, a a város nagyon ki van szolgáltatva a saját orvállék. de ez még csak az egyik. Most van egy telefonálónk, csak megkeressük a fülhallgatóinkat. Talán esetleg, hogy ez tudtam Igen. Elnézést a zavarásért, egy kicsit pontosítanék. Nagyon gyakran fordul elő, hogy a régi főváros teszik meg újra fővárosnak. Tehát Pétervár esetében ez történt, hogy Moszkva volt az ősi főváros. És Pétervár egy új keletű főváros volt, csak aztán ugye utána tették meg vissza a régi fővárost, újra fővárosnak. Tehát azért nem véletlen, hogy ez Moszkva lett. De azért kifejeződik ebben is az államatalom viszonya a városokhoz. E nem hiszem, hogy csak ez, ez motiválta volna őket, egyszerűen földrajzi hely, elhelyezkedése miatt talán ez védettebb hely, mint mondjuk Pétervár. Tehát lehet, hogy katonapolitikai vagy egyéb is voltak ott, ezt most egész motosan nem tudnám megmondani. De Mondom, Moszkva esetében nem véletlen, hogy pont Moszkvára, Moszkvába helyezték vissza a fővárost. Hát yeah. azért annyit Annyi való volna a dologhoz, hogy valóban védelmi szempont volt, legfeljebb azt tenném hozzá, hogy a saját lakosság ellen kellett védekezni. Pétervárról már 18 szerint lehetett látni, hogy ezek a lakói nagyon utálják a bolsevizmust, és e, tulajdonképpen azért ment át a, a bolsevi kormány Moszkvába, mert biztonságosabban érezte magát. De még egyszer mondom, nem külföldi intervencióval szemben, hanem a lakossággal szemben érezte magát. Pétervár európai zárt ország volt. Vaj, Úgy tűnt, úgy tűnt, hogy nehéz lenyomni a torkukon a bolsevizmus, a moszkvaiakkal könnyebbnek látszott ezt a műveletet végrehajtani, de így valóban Moszkva volt a, a ősi főváros, de többi esetben e, még, még sorolhatnám Kanadát, Amerikát, Ausztráliát, Brazíliát, tehát, e, tehát ez, hogy a kormányzat új főváros csinál magának, ez eléggé ez gyakori és elterjedt e, de szerte a világba. Ah, ahhoz csatlakoznék, ami elhangzott, hogy amit most csinálunk, most csinálnak pontosabban velünk, az ellenkedik az emberi természettel én ezt maximálisan aláhúzom, ez így van és valóban ez csak úgy történhetik meg, hogy azok a mentek, a repülő emberek jönnek, mennek és olyan nokat építenek nekünk, amit maguknak nem építenének egyébként, mert ők maguk nem ilyenekben laknak és az, hogy az emberi természettel ellenkezik ez azt is jelenti, hogy ember ellenkezik a teremtett világ rendjével, mert mi bennünk emberekbe, ez van belekódolva ez van a lelkünkben ezeket a mintákat hozzuk le, és a kultúra nem más, mint elhívott emberek által lehozott égi minták, amiket ugye átadunk, továbbítunk, megőzünk a utódai számára. Mindez, ami a kultúránkba érték, az így jött le elhívott embereken keresztül. És hogyha nem ezt tesszük, akkor rombolunk. Ez is elhangzott már ebben a műsorban. És az a bizonyos közösség, amiről szó volt, ugyancsak, hogy a város még közösség, nem csak földi közösségről van szó, tehát itt a, a beszélünk, hogy nem csak a földi minták, hanem égi minták. A közösség sem csak földi közösség, hanem ugye van egy latinszó, a kommunió, ami a közösség egy szeretetesebben az égiekkel, a, a, a teremtővel. Tehát a, a, amit az a példa tökéletes volt arra, hogy, hogy a, jött a, a a, a mesterlegény és fölvette a kapcsolatot a többiekkel de hogy a templomon keresztül Telefonunk van Jó napot kívánok Csak Hallani? Igen, jól halljuk Jó. Kezdjékkel tegnap kaptam dobogókővel kapcsolatban egy, mm. <gül> egy szörnyű levelet hogy köre egy valami iszonyú hegyes, éles élekkel rendelkező üvegfalotát tervez a a, önkormány, a Pilis Sánkeres dobó okai önkormányzat. hogy tiltakozunk már ellene, dobogókő a világnak a szív csak nem tudom. Szó, hogy így van de nem tudom, de, de akkor is, hát azon a gyönyörű helyen, hát voltunk fön múltkor, ott a, az utak végén egy kis vendéglőbe, hát olyan aranyos volt, hogy nem igaz, és akkor oda egy ilyen, egy ilyen dirib darab üvegekből borzalmasat terveztek. Szeretett látni tudom. a képet? Ember ellenes, ahogy mondják. És Látta képet is hisz, már? Hogy az illetők gyűjt mentek, mert valami art and art tervező ah. iroda, buda iroda ez, ez csinálja és valami ismeretlen beszektető körrel. Hát szóval nem, nem tudom, hogy képzelik. Szóval okay. utodával meg nem tudom én mivel. Ez borzalmas az. nem. Szóval nem odavaló. Csak Köszönöm. Igen, hát amikor arról beszélünk, hogy a régi város, akkor természetesen ebben benne van az is, hogy fölépnek azok az erők, amiket ezt rombolni óhajtják. Tehát, tehát itt, itt, ebben az, itt ebben az esetben ö, beszélhetnénk ö, üzleti érdek, mű, érdekekről is, amik pillanatni érdekek ugye ö, három es megtérülésre terveznek. De ez a dolognak a lényege, hogy a régi városokat a időtlenség a világ végéig építették, sok száz évig kell állni egy épületnek, sok ezer évig kell állni egy városnak, de a, a, a, az üzletnek nincsen ilyen szempontja, egy szempontja van három év alatt megtérően a befektetése. Aztán utána, mint az egyszerű különbözős nem érdekel, hogy mi történik itt. Azért nem érdekel, mert semmi közöm ez a helyhez. Hogyha itt valami katasztrófa van engem, az sem zavar, mert én úgyse vagyok. Na, ez a, a dolog egyik oldal az üzleti oldal, a másik viszont az, hogy itt már ennél többről van szó, kimondottan arról van szó, hogy ezeket a helyeket le kell rombolni. Tehát itt azt kell mondom, kimondottam, a sátannak a logikája e, működik, tehát mennész, vagy mennél értékesebb valami, annál inkább e, szembe kell szállnunk vele, ha tehát dobogókő e, tényleg valóságosan e, a e, szívcsakra, hogy mostanában mondani szokták, ez tényleg így van, akkor aztán főképpen meg kell tennünk mindent, hogy innen eldüntessük. Tehát még egyszer mondom, itt ezek az erők most már meglehetősen tudatosan a világ elpusztítására törekednek. A világot egyféle módon lehet elpusztítani, hogyha elpusztítjuk a benne lévő értékeket. Tehát itt arról van szó, a közvetlen üzleti szempontok, amiket maguk is pusztítóak az időtávlatkudnál fogva, itt már átmentek egy kimondott, meghatározott, kifejezett pusztító szándékba. Tehát itt már nem is az üzleti a lényeg, hanem az, hogy ne legyen. Ne legyen ez, ne legyen az, semmi se legyen. De most a másik pedig az, hogy, hogy miért, miért ö, ö, egyezik bele. Hát kérem, ez azért egyezik bele, mert azok, akik... Ö, ebből a volt rendelkeznek, szintén nem érzi sajátjuknak azt a, azt a helyet, vagy ha mégis sajátjuk nézik, akkor valamilyen módon nincsen erejük rá, hogy, hogy érvényesítsék a akaratukat. Tehát ez a kettő, ez a kettő az, ami ö, lehetővé teszi a pusztítást, bár minden más esetben is, hogy, hogy ö, idegennek érzik maguktól, nem érzi sajátjuknak, másik pedig az, hogy még ha náltalán annak éreznék is, nincsen erejük, hogy, hogy szembeszállnak. Egyébként valószínűleg azért nincsen erejük, mert ezeknek a a az egyik hivatkozása, hogy munkáját fogunk teremteni. Ez aztán egy olyan kivételtelen dolog, az, hogy a munkáját megteremtik öt évre. Öt évon megette a fenn az egészet munkajestő, az már, az már nem járja meg az agyát itt senkinek, tehát így megint a rövidtávú gondolkodás ö, játszik be. Ez a munkái teremtés, ez, ez, ezt azért akarom hangsúlyozni, mert most ebből a pillanatban ezzel eltetnek minket. Nincs az a szörnyűség, pénzkidobás ö, és országpusztítás Magyarországon, amit lenne lehetne nyomni az embereknek a torkán az a, a, a, a, a hazugsága, hogy munkáját teremtenek. Na, de a nagyon sokat tudnék mesélni konkrét dolgokat, de most nem akarok részletekbe belemenni. Legalábbis nem most, mert most egy pici zenei tartunk, és hát ez egy erős felütés volt, ami elhangzott, úgyhogy majd innen folytassuk a beszélgetést. Városi dilemmákat bánja, Géz vagyok Kulöndzsel Gáborral, Miklós Jendremban megint a vendégünk, újból és uh, Parc Ferenc költő, aki még ugye nem szólalt meg, de azt hiszem most már itt az ideje, hogy ő is elmondja a véleményét. És hát a kinduló pontunk, ugye az az égi és földi város, tulajdonképpen nem titkoltan azért Budapest is volna a terítéken. És uh, hát a beszélgetés első félórájában azért elég... Uh, határozott és ö, kemény állítások hangzottak el, amiknek én azt hiszem, hogyha mélyen bele gondolunk, akkor nincsen okunk a tartalmi igazságát ö, ö, kétségbe vonnunk. Ám de a fölvetett, ö, hogy mondjam, gondolatok esetleg még irritálóak, hisz nem igazán látunk mögé, hogy tulajdonképpen hogyan következik be ez a, ez a pusztulás, rombolás, mennyire Akarati ez, vagy a tudatlanság működik benne. Én őszintén szóljon arra hajlok, hogy a, a tudatlanság hozza azt, ami, ami végül is tudatos rombolásban jelentkezik, mert a tudat, tudatlan ember tudatosan rombol, vagyis tudatlanul rombol az ő tudatossága, a tudatlansága. De hát, tessék. Egy pillanatra csak a Pász Ferenc. A, a szó volt arról, hogy hogyan épülnek föl a városok és hogy a, a, a, az ősi városoknak a középpontjában a templom állt. A templom, illetve későbbiekben a, a hozzá kapcsolódó közösségjei, az agora vagy a piasztér. De a templom az mindenképpen ö, központi volt, hiszen a templom kötötte össze az eget a földdel, és ö, talán nem véletlen az, hogy, hogy a régi Pest, és most kimondottan Pestet mondom, mert, mert Pest, a mai Pesti belső város az régebbi, mint a mai Buda. Nem régebbi, mint Óbuda, ami a városa volt, de régebbi, mint a mai Buda, és ezt a várost, ezt Szentvárosnak nevezték abban az időben, később Szent Erzsébet városának, és ennek a, ennek a, a, a városnak a mostani Erzsébet hídnál lévő hídfőjénél található a még István király, Szent István király által alapított templom, a Nagyboldogasszony templom, aminek gyakorlatilag a párja található Budán, a Mátyás templom, a másik Nagyboldogasszony templom, és ezek talán nem véletlenek, ezek a ezek az országnak a történelmében lévő dolgok, hiszen éppen nagy boldogasszony napja volt az, amikor Szent István király halála előtt fölajánlotta az országot a, a szüzanyának a boldogasszonynak, fölajánlotta a nemességet, az urakat, a, a, a jobbágyokat, a földet, és a végén pedig azt mondta, hogy és az én, én szegény magamat is a te kezedbe helyezem, és ez a város, ez a visszatérve, tehát ez a, ez a régi kontra-akvinkumnak megfelelő szentváros, ez mind a mai napig is őrzi, akármilyen furcsa, bár itt van a legtöbb, legtöbb kereskedelmi egység és, és bankok sorozata, de ennek ellenére... Igaz, hogy most már nem a Nagy Boldogasszony templomban, hanem átvette a helyét, mint ahogyan a legtöbb helyen, a Szentföldön is a Ferencesek őrzik, és legtöbb Mária kegyhelyet a Ferencese körzik az egész világban, és átvette a helyét a, a pontosan a belvárosban, annak a szívében, régen annak, a, annak a, a, az oldalában, mert hiszen akkor kisebb volt a város még. És annak a közepében található Ferences templom, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy elsősegély templom, hiszen, hiszen reggeltől estig folyamatosan egyrészt tele van, és másrészt folyamatosan, folyamatosan miséznek és folyamatosan áldoztatnak, és, és ebben az egészen kifordult világban is, még ilyen módon is őrzi őrzi a, a, a szakralitását. Tehát éppen azt, amit, ami az ég és a földnek az összekötése, e, nyilvánvalóan, hogy, hogy nem a leglátványosabb módon, de hogyha valaki, valaki e, arra felé jár, és netán be is, be is megy a templomba, akkor megérzi ennek a, megérzi ennek, a, a, ennek, a ennek a súlyát, ennek az erejét. És most voltunk például ma reggel fönt a, a, a Nagy Boldogasszony templomnál Budán, a várban, ami gyakorlatilag a vár ugye úgy néz ki ma, mint egy múzeum és, és egy ilyen, ilyen halott városnegyed, miközben ez kétségtelenül a másik szent helye Budapestnek, a másik oldali szent helye, bár későbbi, időkben kezdett el épülni, mint, mint várnegyed, és e, ott is miért érdekes, hogy, hogy e, valahogy valamiféle égi földi összefogással a Szent Háromság szobrot csodálatosan szépen e, rendbehozták, az egyik legszebb Szentháromság szobor talán, és, és Érdekes a dátum, pont ma mondta a, a plébános, a papbácsi, hogy 2012-re fog elkészülni kívülbelül a Nagy Boldogasszony templom. Hát ezt ez most csak így, így eszembe jutottak ezek a dolgok az égi földi városról és Budapestről. A, a, arról nem beszélve, hogy, hogy, hogy Budapest, a szóval gyakorlatilag a mai Budapest az, az, az nyilván, hogy a, a budai hegyek és, a, és az egész Rákos mezőt tart, tartalmazza, mutatja a régi kicsi kicsi Buda és Pest Ó Buda és Pest tehát akvénkom kontra Akvinkum, az, az mint város, az sokkal kisebb, kisebb volt a, a mai nál. De, de itt még azért hozzá kell tenni mivel itt elhangzott a telefonban a dobogókő dobogókő, ami ugye nem város, hanem csak egy picike kis falucska, ennek ellenére potenciálisan és lehetőségként ö, ö, a Szentváros lehetősége maga a dobogókő, ami valószínűleg, hogy a jövőre, amennyire a múltra, kétségtelenül ugyanannyira a jövőre is utal, mint a földnek a, földnek a szíve. De, de Budapesten is van egy, van egy hely, amit, amit, ami proféciában és, és kimondottan konkrét kérésen keresztül, egy szerzetes nővéren keresztül kérve lett, és ez a profécia beigazolódott, Ugyanis azt kérték a két világháború között egy szerzetes nővértől, Natália nővértől, hogy két, két kérés volt, hogy az akkori ö, akkori főpapság, illetve papság oszta szét a vagyonát a szegények között. Ugye ez azért abban az időben vagyunk, amikor a Városban József Attila a alsó kövén írt a Dunánál című verset, és, és írt a Hazám című versét, meg a, ebben az időben született a Néma forradalom, és a Tardi helyzet, és a Puszták népe, és mondhatnám sorba, és ö, akkor kérte, tehát, hogy osszaszét a, a, a szegények között, és hogy építsen föl egy engesztelő kápolnát a Jánoshegy alatt a Szent Anna réten, egy kápolnát, ahol éjjel-nappal folyamatosan örök imádás folyik, és hogy ennek a, ennek a templomnak az oltárán, kellett volna elhelyezni, megépíteni és elhelyezni a Magyar Szent Koronát, ami előtt folyik, ez az ő kimádás a, a, az országnak a hivatásának a betöltéséért, tehát azért, hogy Magyarország a világban nem csak Mária országa, nem csak a Boldogasszony országa, hanem, hanem a Boldogasszony engesztelő országa lehessen. És ez nagyon nagy dolog, mert az engesztelő áldozat az egyedül, egyedül Jézusé, egyedül az Úr Jézus Krisztusé, az ő édesanyja, mint társ megváltó kapja meg ezt a különös rangot, ezt is kérik egy ugyanebben az üzenetben, és azzal, hogy ez az ország ehhez csatlakozik, ahhoz közvetlenül az édesanyján keresztül magához, ahhoz a világ megváltó pantokrátorhoz kapcsolódik, aki a magyar szent Koronának az úgynevezett harmadik szemén, tehát a homlok, homlokán látható uralkodóként, aki lényegű az atyával, aki a fejtetőn található, ugyanezen a szentkoronán, tehát egyszerűen bekapcsolódik ezzel a kívatásnak a betöltésével, bekapcsolódik a a a szent égi földi egységbe. Ennek a ott most egyébként nagyon érdekes, mert egy picikek is kápolna van ott ezen a helyen egy kis rozog, a kis kút, meg két tűzrakóhely. Ez a annalét. Normafától norma norma indul, és olyan érdekes, Én. mert, mert ha elindulunk, akkor gyakorlatilag a templomnak a kijelölt helye megvan. Tehát, a, tehát egy több lépcsős, mint hogyha megyünk be mondjuk a Szentpéter térre, egy nagy bevezető réten keresztül megyünk be, egy kisebb szentébe, egy belsőbe, egy még belsőbe, és egymás után nyílnak ki az újabb és újabb, újabb, és újabb réteg, és azért érdekes, hogy mi nem épült meg, ugyanez a minszenti Biboros 1944. december 8-án lerakta ennek az alapját, de nem épült meg maga a templom, de hogy ma helyette, helyette játszótér van ott, és ö, nagyon sok gyerek van. Szóval ez azért mindestre ö, egy jó dolog, hogy hogy mivel hogy a gyermekeké az Istenország, hogy azért ott van, ez azért jelen van. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ami visszatérve erre, hogy, hogy mi volt a profécia, az volt, hogy, hogy amennyiben ez a templom megépül örökimádó engesztelő templomnak, és amennyiben az akkori papság szétoztja a szegények között a, a, a, a, a javait, akkor Magyarország teljes érintetlenségben kerül ki, a II. világháborúból, és amennyiben viszont nem történik meg a, a szétosztás, akkor, akkor az ateisták fogják elvenni ezt a, a papoktól mindazt, ami az övéké volt, és gyakorlatilag ez, ez szegről végre teljesen meg is, hmm. meg is történt. Na most a helyek, azok ennek ellenére, ahogyan őt is minden módon megpróbálják meggyalázni, ahogyan nem véletlen, hogy a Szent Anna rét fölött van az egyik legnagyobb ö, ö, mobiltelefonos ö, torony, Aha. meg egy másik torony is. Szerintem nem véletlen dolgok, de ennek ellenére a hely az, az megmarad, és, és ha ott nem tud működni, mondom, visszatérek most megint arra, hogy, hogy a régi Szent városnak a közepén benne a, tényleg a, a a legnagyobb reklám és a legnagyobb tömeg és, és, és rossz dolgok között, ott működik ennek ellenére a Ferences templom, és ezt én nagyon nagy dolgok nagy tartom, hogyha, hogy, hogy, hogy hittel és szeretettel azért ez, ezért nagyon mély belső hittel és akarattal ez tud azért működni. Hát, Nyilvánvaló, hogy a mai Szentváros, a mai égi város, az, az rejtekben van, az nem, nem látványosan valósul meg, hiszen a, magában a Szentírásban is, is úgy van, hogy minden régi elmúlik, elpusztul, és, és minden megújul, új ég lesz és új föld, és, és a mennyi Jeruzsálem száll le a földre, tehát új város fog keletkezni, az embernek a szívében kell minden módon ö, ezt, a, ezt a várost összekötnie az égi várossal, a mindenség szívével ö, gyakorlatilag. Majd, majd lenne egy József Attila vers, amit majd később, vagy akár most is felhet Nagyon érdekes, hogy a, annak, a, annak a pár verse, kevesen ismerik azt hiszem ezt a verset, annak a pár verse, amit viszont nagyon sokan ismernek, a Dunánál című vers, és ez a verszont a Flórának című, és úgy hangzik, hogy a Duna, ami, ami itt is két kultúra összekötője, ugye mi, mi Dunának hívjuk, és Dunának hívják végig a, a dunamenti népek, de hát tudjuk azt, hogy, hogy ennek a, a másik neve az Ister volt, és azért is, mert két kultúra itt, itt találkozott, a kelták, akiknek a Duna, és maga a Gellért hegy is, Szent hegyük és Szent folyójuk volt a Duna asszony, és, és az Isten, ami viszont meg a népeknek volt a, a, a, a szent folyója, érdekes módon Esztergomban megmaradt a név, ugye a, az Isternek a neve, de a folyó az nálunk is Dunát jelent, Dunát Dunának mondjuk. És a Duna az viszont Budapestnek a tejútja, Budapestnek a, a fő sugárútja, ami, ami össze is köti és el is választja, illetve viszi tovább az életadó folyója ennek a városnak. Most azon muszáj elmerengnem, hogyha te nem szeretnél engem, kioldhatnám drága szemem, lehunyhatnám fáradt szemem, mert jó meghalni. Tán örülnék, ha nem szeretnél így. Kiülnék. A fehér habú zöld egek, fecsegő csillag fellegek, Mellé a nyugalom partjára, a nem üres űr egy martjára, Szemlélni a világokat, mint bokron a virágokat. Hajósinas koromban, nyáron, a zörgő, vontató tatáron, Egy szép napon munkátlanul, mint aki örömöt tanul, Bámultam a Dunát, megárad libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát harabdált és sodort olyan sok szép villogó dinnyét a sárga ár, hogy el se hinnét, És én se hinném el talán, ha nem tenéked mondanám. Piros almák is ringatóztak, zöld paprikák bicegve úztak, most ez majd az lett volna jó, s állt, és bólintott a hajó. Ilyen lenne az űri szemle, milyen szép, bólintva mindenre. Meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzád lenék Mert a mindenség ráadás csak, az élet, mint az áradás csap, a halál part szegélyein, túl űrök szívek mélyein, túl, túl a hallgatak határon. Akár a Duna, akkor nyáron. Mert szeretsz, s nyugton alhatom, neked én be is valhatom. Az elmúlástól tetten érten, hogy önmagamba én se fértem, a lelkem azért közvagyon, és azért szeretlek, én nagyon. És a, nekem ebben a legfontosabb az, hogy van, van, akinek azt lehet mondani, van, aki szeret, és van, akinek azt lehet mondani, hogy, hogy szeretlek, és ez van, ez itt van közöttünk, Egy, egymás között ezt nap, mint nap meg kell, hogy éljük, és meg kell, hogy éljük azt, hogy, hogy Isten mindenképpen szeret bennünket, akkor is, hogyha ha nem, akar, ha nem akarjuk látni, ha nem akarjuk érezni, ha nem akarjuk elfogadni, akkor is, és, és ezt a szeretetet ezt, ezt adja nekünk, mind lehetőséget. És ez a szeretet az, ami a, a szent belső városunkat, meg a szent városunknak a felépítését is, illetve eljöttét is segítheti. Itt ehhez kapcsolódva, ugye szó volt itt a szent helyekről Budapesten, Budán és Pesten, és talán eljött az idő, hogy kimondjuk, hogy amit talán lényegesen közismertebb a Pilisnek a kitüntetett helye és szerepe, de hogy Budapest, ugyanilyen kitüntetett szerep is spirituálisan, ezt kevesen jóval kevesebben tudják. Többen úgy látjuk, hogy, hogy ugye a Föld a gaja lény. És mint ilyen él, tehát a, a élet funkciói, hogy így fejezem ki, mozognak, változnak. Én magam átom a Szentföldön és ott azt éreztem, hogy ott egy, egy valamikori nagy erő kiállás nyomait lehet látni, megköveselett nyomait. Ö, eléggé hangsúlyos is ott ottani kultúrára kő, mint olyan. Még a, a, a kövezési miatt is, meg egyébként minden, ott csupa kő az egész. Tehát a, egy valamikori kiaramás megköveserek nyomait láttam, és e, ehhez satlakozna mondom, hogy ezek a kiállások ezek változnak. Van, van, hogy egy helyen megjelenik, ott a darabig van, majd megjelenik máshol, csak azt nem mindenki veszély észre. És itt van például a, a piris meg a Budapest kettőssége, hogy a piris valóban egy, egy kiállamlásnak a helye, de egyre inkább az az érzésem, hogy talán a jelenben is, de a jövőben mindenképpen ez ír a Budapestet át. És nem a emlegette a Feria Szent Annalétet, a, a Pesti Szentföldet, a Budai Szentföldet, hogy, és, és az, ezt a várost, ez is bizonyítja, hogy az érő támadások egyre brutálisabbak, és ez nem véletlen. <hül> Itt van valami, ahol egy pillanatra álljunk, meg azt mondjuk, hogy Budapest. Kérdezik, ez egy nagyon új dolog, vegyük tudomásul. Ilyen nem volt soha. 1872-ben hozták létre azt a törvényt, hogy a Dunaparti két várost egymással egyesítsék, azóta létezik az, hogy Budapest. Most nem játszani akkor itt a szavakkal, hanem arról van szó, hogy ezek a helyek nagyon elkülönültek egymástól a történetben folyamatosan, egészen a városegyesítésig, és a, a városegyesítés folyam, hogy mennyire sikerült ezt a várost egyesíteni, az most a következő kérdés, amire majd, majd visszavogok térni. A történelmi előzményekről annyit, hogy most nem visszamenni arra, hogy miképpen alakult ki az északi térségben, tehát Obuda-Pomász térségében, mi volt jelentőség ezeknek a területeknek, messzire vezetne, hanem maradjunk csak a szűkebb értelműek Budapesti. Ugye itt arról van szó, hogy Pesten, tehát a. Alföld irányába eső helyen ott egy ősi idők óta kialakult egyéb kereskedő hely is volt, amit a tatárok ripitjára vágtak, és amikor a tatájárás után újraépítették az országot, akkor negyedik Béla áttekintve a történteket úgy döntött, hogy létrehoz a budai dombon egy új várost, ez, ami Budának nevezünk, Buda akkor Tatányáros után években kezdődött hogy ez a város népességgel olyan módon telt meg, hogy a védtelen állapotban éve addigi Pest lakosait áttelepítette erre a dombra, és hát ilyen módon jött létre az, amit, ami, ami Budai, illetve a Budai Várhegy. Természetesen a, a, a kiváló adottságai miatt röves újraépült a Pesti oldal is, tehát ez a két város e, aztán tovább fejlődött. Egymástól meglehetősen függetlenül, függetlenül történelmi, hát történelmileg annyi összefüggés volt, hogy ha általában Budát élte valami csapás, akkor az első kanyarban mindig Pestet dúlták föl, törökök, felszabadító hadag mindenféle, mert hát Pestet könnyű volt földúlni, mert, mert éppen azért is szüntette meg annak a király, volt. De ezen kívül, ezen kívül nem sok köze volt egymásod, nagyjából Pest volt mindig is a az a hely, ahol a kereskedelem, a gazdaság ilyesféle folyt, Buda pedig egy, egy adminisztrális centrum volt, ez volt a középkorban is mindvégig, és aztán a török kiűzése után is megint ez lett a hely. Tehát Buda, Buda, mint az ország közepén fekvő kiváló hely, ilyen módon szép lassan átvette az ország adminisztratív központja címet. Tehát Buda hivatalnokváros volt az ország kormányzásának a, a városa, tehát nem véletlenül minisztérium, minisztérium. A budai város az eredetileg a másik világháború a Magyarország vadimisztatív köszönöm, minden minisztérium itt volt de ebben a várban. Ez, Pest pedig az volt, ami, ami volt, hát egy alapvetően gazdaságra felépülő város. Na most ez volt a, a alapvető társadalmi különbség a kettő között, és ez a különbség, ez természetesen megnyilvánult esztétikában is. Tehát a, azt, amit itt az előbb mondtál, hogy a, a duna a Budapest útja, ez igaznak ugyan igaz, de, de csak egy idő óta igaz. Pest tudnélék a saját maga Jószántából nem a Duna felé fejlődött. A Duna az Pestnek egy-a hátsó udvara volt tulajdonképpen mindig is. A Pest fejlődési iránya és, és centruma az az úgynevezett Palotta volt, tehát a Józsefvárosnak a belső része. Hát a maga országát is ott volt nagyon sokáig, amíg század elén át nem helyezték vitatható helyre. E, és, és hát ott volt minden a nemzeti színásztól kezdve nemzeti múzeum. Tehát arra fel az irányban a fejlődött Pest, és ez egy nyáranyagot hát, hagyott. ez a árvíz miatt is szükségszerű volt, nem? Hát a árvíznek mindegy, az árvíz kifolyta. Nem, nem, nem, nem, nem az volt, hanem ennek hanem a, a fizikai oka az volt, hogy, hogy nem volt a Dunapart. Tehát a Duna egy, egy meglehetősen mozgékon folyó emelkedik sűlyen mindenfelől. Most, amikor a, a, a Duna emelkedik, akkor hát nyilván arra a helyre, ameddig a Duna emelkedik, addig magassági nem érdemes hátra nem tavasz tavasszal is elviszi. A másik pedig viszont, amikor a Duna leapad, akkor hát a háta mögött hagy egy, egy, hát tudjuk, milyen az apadó folyónak a partja. Szóval ilyen, ilyen sérített leféle volt személydomb mi egymás, nagyon elhanyagolt volt, és még sokáig így maradt volna ez a dolog, hanem akkor akadt egy ember József Nádor, és ez, hogy, hogy Pest és Buda egységes városa fejlődött, ez döntő és alapvetően József Nádornak az érdeme. Ez, hogy a Duna, ez a felismerés, a Duna nem egyéb, mint az egységes városnak a főútja, ezt ő ismerte föl, és ő kezdte forszírozni azt, hogy fordítsuk át Pestnek a fejlesztési irányait, forduljon Pest a Duna felé, és ebből az indítékból épült ki a reformkorban Pestnek a híres klasszikista Duna partja, a Dunaparti palotákkal, régi meccetekkel lehet látni, hogy milyen ö, szépek voltak ezek, és természetesen ezzel egyidejűleg indult meg az a fizikailag meghatározó lépés, hogy ki kell építeni a Dunapartot, tehát ebből a gondotból kiindul, épült, épültek az óriási rakpartok, aztán később már a városérdési és utána Budapesten. Úgy záróban meg kell egyezni, hogy ezennek a rakpartok építési munkája és költsége sokkal-de sokkal meghaladta az összes híd építését is. Tehát Budapesti kiépítésében a döntő momentum pénzügyileg is az volt, hogy kiépültek ezek a rakpartok, amiből nem sok látszik tulajdonképpen. Úgy azért kell hangsúlyoznom végtudomásul, ilyen a városépítés. De a városépítésnek a, a döntő elem, amit a közhatalom csinál, az nagyon sokszor egyáltalán nem látszik, és mégis a feltétele minden továbbinak. El, amit ami Budapestnek e, nevezünk, a, a, a, a keresztalpja, úgy úgy mondjam, Szércsény István volt ennek a városnak. A reformkorban a kettős főváros Pesbúnának mondták, és a, a Széchenyi volt az, aki körtént, hogy inkább Budapestnek e, e, nevezzük el, mert, mert, mert a lejtése a magyar nyelv logikájával jobban, vagy, vagy m, e, hát, e, szabályával jobban megfelel. Tehát ilyen módon e, született meg az eszme e, a, a József Nádornak a a palotai bónos. Tehát más kérdés, hogy, hogy mi lett aztán később ennek a palotasornak a sorsa, ami tulajdonképpen, hát ha ebből indulunk ki, akkor látható, hogy ez Budapestnek a lényeg és meghatározója, a Duna, illetve mindaz, ami a Duna partján épült. Nos, hát a, a történet azzal kezdődött, hogy már szabadság alatt idején tábornok teljesen értelmetlen, barbár módon szétlőtte ezt a klasszicista Dunasort a saját vesztére, mert, mert ö, Buda azért esett el, Azért foglalt el a hovédek olyan könnyen, mert Henci a maga kiváló ágyúit nem arra használta fel, hogy szétlője a magyar rádióállásokat, amit megtettett volna. Több és jobb ágyúja volt, mint Görgeinek, de ő helyett helyet elkezd értelmetű növöldözni. Pestet szét és az, az érdekes, mert ezzel a modern ö, embertelen háborúzásnak a, a, a az, az egyik az. előképe, mert azért akkoriban még nem volt... Ő teljesen bevet, hogy a polgári lakosságot lőjük. Terrorbombázás ez, volt. Ez, ez akkoriban nagyon szokatlan dolog volt, Görge önnyel felháborodik rajta az emlékérataiban segítség, oldalakat Szentel Hentci Hisa szidalmazásának, a méretű felháborított az egész országot felből, egyébként ezért ez volt a célja a nek is a forradalomvárosát városát megbüntetni. Mm. Tehát ez egy politikai terror akció volt, lehet, hogy semmiféle katonai célja nem volt, sőt katonilag kimondottan rosszul jött, mert vételenítette magát a várat. Na mindegy, szóval ez az első kísérlet a kétvárosi egyesítés ilyen brutalitással fejeződött be, és aztán a. A felrobantása kísérlete. A, a, a, a, a, hát a ide, igen, az is klasszikus dolog megpróbálta felrobbantani, amit a Ádám akadályozott meg, de végeredményben ő múlvét ne robbantsa fel egy ilyen téboldott tábornok. Úgyhogy. A a Klarka érte a, a teleresztette vízzel a aknalánc. A láncát úgy, úgy lett volna felrobbantani, hogy a, a, a, a leorgonyzó aknát felrobbantjuk, és akkor lánc, a lánc leszaladt ja. leszalad magától. De nem lehet felrobbantani, mert a Clarkádám Ádám telengedte vízzel az egész aknát, úgyhogy aztán az tese fel felakadta, mégis robbantani, csak saját magát sikerül, de a, a lánc az éppen maradt. Mm. Hát ez volt az ez volt a, a, a első kísérlet. A így lehet látni, hogy Szimbolikus ö, konfliktus is volt a hatalmak az akkori birtokosa. Hát ért a Bécsi Abszolút Hatalmat, ö, megkísérelte a, a magyarok városát építjára verni, tehát ez volt a lényeg a, a Dunasor szétverésének, és aztán utána, utána aztán ö, nekiálltak, és a, a, a, a Günthetsájt korábban egy szintén híres Ilvás építettek a Dunasoron. Még szeretnék visszakanyarodni arra, amit Párc Ferenc mondott, mert a Reiki szemem előtt, most uh, még mindig ott van a belvárosi templomnak a képe, azon a Dunaparton, ahol pillanatilag még nem látom azt a város, de ez a templom, vagy talán ennek volt egy előképe, vagy valami, ugye ez egy gotikus templom az templom. alapja, de hogy, hogy mi volt még előtte, azt én nem tudom, de hogy miért ott van, és miért a Dunaparton, mert ebből nem olyan logikus, hogy a Dunaparton kéne lennie, hanem inkább egy kicsit hátrébb. Ez valóban Számomra arra utal, hogy itt a, a szent hely, vagy egy szakrális helynek a, a megléte az ő, talán már bizonyság. De hát, hogy nem véletlenül oda azt a templomot, nem tudom erről mi a... Tég ez azért érdekes, amit Parc mondott, mert én azt hiszem, hogy én is itt születtem Budapesten, hogy ilyen szemmel a legtöbbünk nem látja ezt a várost. Én sokat voltam a belvárosi templomba, a Ferences templomba, de az, hogy a szakralitása, ez mennyire hatná át a várost, ez egyáltalán nem egy, hogy mondjam, ezt kicsit más szemekkel kell nézni az egész valóságot, persze ahhoz, hogy ezt így lássuk, de hát a város lakókra ez nem annyira jellemző, hiszen ez nem vagyunk mm. hozzá Van ennek akkor mi előképe? Hát, hát, hát ugyan, ugyan, hogy miért pont odaérítette István király a, a templomot, Hát biztos, hogy oka, oka volt, mert, mert minden, egyes, minden egyes püspöki székhely szent helyen épült. Most egyet mondok például, hogy, hogy Eger például nem tud működni mind a mai napig, mert az eredeti Szent János Bazilika az fönt van a várban, és nem lent a városban. És uralnia kellene az egész várost, és régen ezt pontosan tudva tudták, hogy miért építették oda. Vagy ha megnézem Esztergomot, most oda ugye felépítették a bazilikát a tetejére, elhordtak egy óriási nagy részt belőle, de az Esztergomi vár az ugyanúgy uralja azt a, mm. azt a részt. Hát ott, valószínűleg, hát ott volt, ott volt a, a, a régi, már a, a római kori városnak a központja és Kontra pont ott egyébként a templomkertben láthatók a, a romjai alatta, mm -hmm. Hát a, azt, azt lehet látni, hogy, hogy azzal gyakorlatilag, ha kinézek a templomból, akkor bal oldal, az az ősmasszívum, a régi, már a kelták által szemnek tartott kellene egy a Gellért hegy látható, a másik oldalon pedig a, a, a mostani budai vár, és közte pedig kinyílik gyakorlatilag a budai hegyek felé. Hát... Tehát, hogy meg kell mondjam persze a telepítéshez, hogy ennek van egy nagyon praktikus magyarázata is. Ez a Dunán a legjobb átkelőhely a, a, a két, két hegy között, a lelkesebb, tehát csónakkal ilyesfélve itt lehet a legjobban átmenni, és itt vett tovább az út nyugati irányba két hegy között. Tehát mindig is nagyon forgalmas hely volt, és hát a templomnak, amit sok ember látogat, egy, egy alapvetően forgalmas helyen kell megépíteni. Hát. Tehát ebből a szempontból könnyen belátható, miért pont a léphelyen. Ezt azért is kérdezem meg, két okom. Az egyik ugye az, amit Miklós Sendre nagyon szépen részletesen elmagyarázott, hogy a város alapítás okai között, ugye ez a vallási, hatalmi és gazdasági célok között. Az ember Budapesten ezt a vallásit, ezt kevésbé érzékeli, és most ez hirtelen olyan ö, előtérbe került, hogy van. És nem csak az a modern Budapest van, ugye Pest-Buda-Budapest, ami tényleg a modern város, és, és látszólag ezt ez eltakarja. Tehát itt annyira más szándékok működnek, a vallási szándék, ez, ez hát ráadásul a modern egyház inkább már a hatalommal keveredve jelenik meg, tehát az egy, nem ugyanaz, mint, mint amikor egy szent dolog van. A másik pedig egy, egy egészen más, ugye engem a, a keleti kultúra izgat nagyon, és a Buda, uh -huh. ez a név, ez aki egy kicsit is uh, kíváncskodik uh, kelet felé, annak, uh, annak uh, visszacsenk, hogy ez, ez, ez, ez Buddha. Buddha. Tehát ez, ez, ez, ez valami mélyebb dologra utalhat vissza, persze olyan hosszú vándorlás és olyan uh, mindegy, hogy valakitől kapta a Buda a nevét, nem ez a neve, ez nagyon érdekes. Én vagyok, hogy Pestnek volt -e valami más neve, egyébként, mert ez a Pest is ez egy elég furcsa név egyébként. A Pest, Pest az egyszerűen mészégető kemenc. Erőször Pest nem is itt volt, hanem a mostani Tabánnak a helyén volt. Azt hívták, Pestnek. Azt hívták Pestnek. Ezt az itteni, itt, a, a Duna inenső partján ezt, ezt új Pestnek hívták ah. az időtáj. Állam, kis, kis, kis kereskedő valami lehet, ez ami később aztán kinőtte egy nagy szabad királyi okay. város telepítés által, de eredetileg Pest az a az a, az a, a tabánban lévő kicsi városka volt. Most a budan évről viszont annyit, hogy, hát ez, ez, hogy a, a But, ez egy ilyen, ilyen magyar etimológia, Bleda volt eredetileg a, a Attila bátyának a, a neve, és, és itt valahol nem, nem ezen a helyen, hanem feljebb abban bizonyos ominódus Pomász környéki térségben volt Bledának a széke, amit az ő megölése után Attila is egyik székhelyének számít. Azért mondom, egyiknek, mert Attilának már ennek a fővárosa az volt, mm. valójában nem tudni hol. De minden esetre ezt a hagyomány is úgy tekintette. Valószínűleg valószínű, tartom, hogy ez. De a, hogy lesz a Bredából Buddha? Ez, ez, ez, ez egy, ez egy hangzó, hangzóváltás. A, a, a magyar nyelv az a, a máshangzó torolás nem szereti, mm -hmm. és, és megpróbálja kiküszöbölni. Tehát ez véletlenség a, a Budával ejtésével való mm -hmm. azonosság. Ez egy magyar, magyar uh, amfetyczbeli sajátosság, ez, ez, a, ez, a, ez az Most a, a a Buda, a Buda nevet tehát a, a, az a ott valahol ö, megépült ö, város hordozta eredetileg, folynak a viták, hogy a fenébe volt ez a dolog, és amikor a negyedik Béla úgy döntött, hogy megépíti ezt a várost, és átelepíti a lakókat a, a, a dom tetejére, akkor, akkor hát az általános topográfiai megfontolásokból ennek a hegynek adta a Buda nevet, de uh -huh. ez egy darabig új Buda ö, ö, nevet viselte ez a hegy, aztán később, ahogy növeket a jelentősége elkapott a jelző mellőle, mert ez volt a Buda, uh -huh. és a, a másik a régebbi Buda, az pedig hát eltűnt nagyjából jelentéktelenségbe. Azt hiszem, hogy a régebbi Buda, az Árpádkori Budának a mostani Óbudához úgy, úgy gondolom, hogy nem volt túlságosan sok köze. Ez az is nagyon régi dolog, de, de ez nem lehet azonos az Árpádkori Budával. Akkor lehet egy újkor ilyen mond felfedezés, mert a, a, az, hogy köszív szívcsakra, az is egy újkori felfedezés, ha úgy veszük, mert az, az is kifejezetten valami, valami buddhista lámát kérdezték meg, hogy mi a véleménye, és akkor az rámondta, aztán így elterjedt ez a dolog, és ők úgy tartják, most ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy néha az embernek a figyelme rájárányul valamire, és észrevesz benne valamit, ami, aminek lehet, hogy tényleg van egy mélyebb Tartalma, és hát ilyen értelemben fölfedezhető. Tehát nem, nem az számít, hogy mikor tól nevezzük úgy igazság szerint sokszor. Egy csak egy élményemet akarom még elmondani: hogy én Indiában, ugye ott, ott, ott az, hogy egy város szakrális, az ott elsősorban az emberek számára vallási szempontból az nagyon nyilvánvaló, és olyan helyeken is, ahol egy szent helyből nem, hogy sok van, hanem alig van hely, ahol nem valami szent helyen járnánk, és érdekes módon, hogy még ma is az ott élő embereknek, kivéve a nagyvárosokban ez meghatározza az életét. Tehát, tehát van egy réteg, valóban egy ilyen kereskedelmi, közigazdasági réteg, de ez olyan, mint a por az úton, úgy is beszélnek róla, hogy az igazit Lényeg az mögötte van. És nagyon sok ember, belértve a helyi lakosokat is, ezt a, ezt a spirituális réteget éli át ö, intenzíven naponta, akár egy-egy ilyen szent helynek tekintett ö, faluba vagy városkába. És ez nagyon döbbenetes, mert ez annyira idegen a nagyvárosi embertől, ugye mi, ha a Dolgok, alá kell nézni, akkor a legjobb esetben is csak kábeleket és uh, csatornákat tudok elképzelni alatta, és nem pedig azt, hogy ez a hely, amit mondjuk Isten vagy egy szent érintett és, és valamilyen uh, kozmikus és, és uh, szent összefüggésbe hozom az egészet, hanem, hanem csak a mindennapjaimmal uh, hozom nagyidikán összefüggésbe, de inkább individuálisan gondolkozunk az egészről. Ott ez nekem meglepő volt, hogy ez mennyire Nyilvánvaló, tehát az égi és földi városnak az átélése ott az, az egy természetes és hát mondjuk úgy, hogy hétköznapi tapasztalat. És azt én azt hiszem, hogy ha most Indiában lennénk, és az indiai a lenne, akkor rengetegen igazolnák vissza a telefonjukkal, igen, igen, nálunk is ez a szent hely van, és stb. A többi, stb. A többi, ezer és ezer példával jönne nekem. Akkor én most visszaigazolom a hallgatók helyett és nevében is. Itt ö, a Pac Ferenc említette ezt a Pesti oldalnak a, a szakralitását, é, talán az a kifejezés hogy a Pesti Szentföld. Ö, mondjuk ki magyarul, itt egy nagyon kis területről van szó, tulajdonképpen a kiskörúton berüldő terület, de még azt sem tölti ki teljes mértékben, annak, hogy csak egy részszerre terjedt ki, tulajdonképpen a Egyetem tértől a szervizatérő terület és attól a Duna felé. Ezen a területen hét templom van, ezek a pörömásom szerint. Ilyen kis területen ö, ö, sorakoznak ezek a templomok. Hét templom. hét templom van, igen, el lehet mondani. Hát van az egyetemtemplom, a ferencesek, a belvárosi templom, a, a szerviták, a, a, a, a görög, a görög, a görög. És, és van a szerb templom. A, a, a van igen. igen, igen. igen. Tehát, kis területen elképesztő sűrűségben vannak itt a templomok. Ezt már úgy meg, megszoktuk, hogy így van és kész, de ez egyáltalán nem olyan a éttetődő, hogy ez így legyen. Tehát igaz, amit a Vandi mondott, hogy az átkerülő helynek a jelentősége ott van, igen, valóban, mert sokan mozognak, de azért ez önmagában nem magyarázza meg, az megmagyarázni esetleg egy templomot, a belvárosi templomot, hogy ott van, de hát az, az a hetet egy, már nem. Egy ekkora városnak elég volna egy templom. Már hát a régi, erre, gondolom, a régi. Nem, leg, igen, a itt legfelébb a felekedetek az érdekesek, hogy akkor legyen katolikus, de meg ortodox meg... is oszlanak megfelekezetileg annyira. De azért többfajta van. Hát az... Ö... Hát jó, a szerb, a görög, a okustól, Igen, tehát van többfajta, de... De, de ennyinek akkor se kéne lenni, hiszen katolikusből bört van ezen a területen önmagában. A görög, görög a az, az ennyire És És ak akkor hát hány értek a korabeli kis a, a Pesten, uh -huh. amikor még a Mária Terézia koráig, hát ele, amikor ezek épültek, már mind álltak. Hát nem is tudom, hogy pár ezer fős kisváros lehetett ez a, ez a Pest. Kisebb volt Budánál, akkor még egyébként, uh -huh. csak később köröztele. A, amikor az iparosítási, az ipari után. Tehát itt, itt van ez, a, ez az egyik, a, a, a Szentföld, Pesti Szentföld, és a másik, amit mondtál, hogy ez a város ugye a kereskedelem révén lett nagyjá, hát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ezzel ez bukott el Budapest, hogy, hogy a háttérbe szorult a helyszakralítása, és a kereskedelem vált és, és, és az én szemem, én, én gondolataim szerint ez okozta ennek a városnak a Most bukását. Érdemes egy pillantást vetni erre, hogy több templom. Ez egy újkori fordulat és jelenség. A középkorban egy templom volt. Az nem akármilyen volt, egy óriási templom volt, rengetegen fértek bele, és hát olyan módon működött, amit az elején elmondtam, tehát a, az egyes embercsoportok a maguk sajátossága szerint templom belül el tudtak különni, De a templom maga az egységes volt, hát ennek a szimbolikáját nem is kell magyarázni, mert könnyű belátni. Most a, a, ez, hogy, hogy nem egy templom van, hanem még azon, azonos felelkezeten belüliek egy kis külön-külön templomocskákat építenek maguknak. Ezek a templom persze általában kisebbek, mint a középkorak, többféle okból kevesebb embert is szolgálnak ki, és azon kívül a rendelkezésre álló ö, anyagi erő is kisebb. Ugye? Egy ilyen gazdag középkori kereskedővárosi óriás katedrális épít, hát az nem 20 fillér volt természetesen. Egyet építettek, nem is kellett több, és ez a katedrális intentől fogva magát a várost alapvetően meghatározza. Nem kell több templom. Ez bizony ez, hogy sok kisebb templom épült még a felekzeti különbségtől függetlenül is, bizony fogja már az újkori város. Társadalom felbomlásának egy, egy eléggé jellegzetes tünete. Na persze, volt ilyen, tehát a középkorban is, késő középkorban voltak ilyenek, tehát például kóduló rendek szívesen építettek saját maguknak külön templomot, amik nem tartoztak a helyi egléziának a, a fennhatóságára. Többféle okuk volt erre, hatalmi is, meg, meg spirituális is. Úgyhogy ilyen módon kezdtek el, kezdődte el az a dolog, hogy, hogy több templom is épül egy városba. Eredetileg a középkorban elegendő volt ilyen módon egy templom is. Most hát Budapest esetében, de Bevlas esetében is ez, hogy, hogy több ilyen templom van ilyenféle társadalmi, összefüggésen vezethető vissza, de hát, tehát ez mondjuk a városi közeknek a bizonyos fokú szét, lassú szétporlódását is jelenti egy egyúttal. Szerintem tanuljunk most még okay. egy utolsó szünetet a zenével, és utána próbáljuk ezt összefoglalni, mert ez egy nagyon szép és messzi mutató beszélgetés eddig. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, bányai Géza, Kulundja Gábor Miklós Endre és Parc Ferenc ha van mait. És földi Budapestről beszélünk, most már mondhatjuk, hogy Budapest nem csak a város elvontam. És elő fordult itt a beszélgetés közben néhány súlyos állítás azzal, hogy hogyan pusztil, pusztulnak a városok, és itt nem csak Budapestről van szó, és néhány nagyon messze mutató gondolat arról, hogy a városnak a a lelke, a szelleme az ő, hogyan tapintható ki, az a része, amiben, ahhoz a mai ember igazából nem nagyon van közel, hisz, hisz ha nagyon hogy mondjam, leegyszerűsett képet használok, akkor a mai ember számára a város az egy közlekedési terep, amin egyik ponton a másikra átbajlódik, és legfeljebb úgy tekint rá hogy itt jobban meg lehet élni, mint mondjuk, nem tudom én, 200 rel a rébb vidéken. Nagyon sok embert, ugye, maga ez a tény vonz egy nagy városba, könnyebb talán megélni. Nem számít, hogy mindjárt drágább az élet, de mindegy. Tehát semmiképpen nem valami spirituális, vagy szellemi, vagy, vagy akár csak kulturális dolog az, ami a városban tartja, vagy ma az embereket. Pedig az emberi élet... Lényegéhez, a lélek igényéhez az lenne közelebb, hiszen ez a gazdasági igény ez borzasztó felszínes, és felszínes is tesz minket. Hmm. Amikor, amikor az előbb a gyűjtmentekről beszéltem, akkor azt hiszem, hogy kell egy kicsit a dolgot. A gyűjtmentek közé vastagon beletartoznak ezek az emberek is, akik megérhetési okból kénytelenek becsődülni egy-egy városba, kénytelenek elfogadni mindazt, amit ez a város nekik a ajánlévő embereknek kínálni tud. Esetleg még hálások is érte, de egy biztos. Ezek az emberek azt a várost alapvetően nem érzik a sajátjuknak, sem a lelkis és lelkiségét, sem a különféle városi problémákat, adottságokat, lehetőségeket, ezek idegenek érzik itten magukat, és hogyha nagyon sok ilyen ember csődül be, akkor nagyjából nagyon csapja a városnak a De bizonyos a... tengedben őket. Menekülteknek kell menekülteknek, hisz ak... valahol otthon éreznék magukat, hát ahol, ezek, ahol nem bírnak megélni. Ezek áldozatok tulajdonképpen, hát, hogy, hogy a leg, legszörünségesebb példát hadd mondanak ez a harmadik világnak ez óriási metropoliszai. Mm -hmm. Hát egy, egy, egy bombének vagy kalkutnánk, a régi semmiféle szellemisége már nincsen, ott 20 millió iszonyatos nyomorban él lévő párja. Jó. Most innentől fogva, egy ilyen várost aztán már vezetni is uh, irányítani, és a leg, legnagyobb felelősséggel és felkészültség mellett is borzasztóan nehéz, és, és egy ilyen módon, uh, ilyen módon kialakult városnak a szellemisége is megszűnik, tehát, tehát ilyen uh, uh, fel uh, túlpirozott városban már nagyon nehéz megmondani, mi ez a város, és mit akarnak az itteni lakók. Hát nem kell bombéig menni, uh, uh, ha megnézzük azt az űrzavart, ami Budapest lakóinak a fejében van, a, ahol hát szintén nagyjából ilyesfél emberek tömegestül élnek a, a, a fővárosban, akkor lehet látni, hogy, hogy mire gondolok. Tehát borzasztóan egy innentől fogva, úgymondja, e, ilyen e, emberanyaggal e, égi várost e, formáljuk. Persze azért, én azt mondom, hogy emberanyag, emberanyag, de ég is mindannyian, hogy mondjam, lelkek vagyunk, tehát lelkes lények, akik e, ha individuálisan közelítünk a kérdéshöz, akkor mindannyian nagyon értékesek és, és jól megközelítettük. Tehát, tehát lehet, hogy én ide csöppentem, vagy valaki ide csöppent, mondjuk én speciális tényleg generációk óta itt él a, a, a, a családom, de, de, de ha valaki olyan ide csöppent, vagy ide, ide menekült, vagy kényszerült ebbe a városba, és tulajdonképpen jobban érezhetné magát otthon, ahol, amit ott kellett hagynia, de neki azt, amit ott hagyott, azt a lelket ide kéne tudnia, hozni föl kéne tudni építeni, és ebbe Ebben, ebben talán a városnak van a feladata, hogy otthonná és, és valami bázissá, akár lelki bázissá is tegye azt a helyet? Tökéletesen igazad van, tehát igazából éve a, a, ennek a ilyen típusú városnak az a feladata, hogy ezek az emberek lelkileg megtalálják helyüket, és ennek egy társas lelki alapvető feltétele van. Tehát innentől fogva ezt, ezt a dolgot, tehát egy ilyen városnak a felépítését kizárólag a városi társasztínyleg felépítését, hogy az ember megtalálja maga helyét ebben Városba. megint visszótlók a példára, az a bizonyos középkori mesterlegény, az igenis megtalálta ott a védőszentjének a mellékoltáránál a maga helyét ebben a egyik egyébként teljesen idegen városban. Hmm. És tulajdonképpen ez a probléma és a feladat semmit sem változott, most is ugyanaz, és ezt kellene kitalálni, hogy, hogy ez, ez hogyan lehetséges. És meg kell mondanom, hogy ennek a feladatnak csak egy megfelelően csekérés, építési feladat. Nagyon csekély. És, és nem is közik az utakást. És nem is közik az utakást. Hát, én jöttem ez ezt hogy az egésznek az okoszakoliráció, ami ö, széttagolta az életünket ilyen diribb bokra. Valamikor ez egy, ahogy szó volt, róla, hogy egy templom volt, Ugye az életünk is egységben volt, és nem volt az, hogy most ez a vallás, ez a kereskedelem, ez a nem tudom csoda, hanem ezek együtt voltak. E, nem volt szétválasztva, szétválasztatlanul együtt voltak, és ez a, a mostani világos szétesettsége az oka annak, hogy, hogy itt vannak ezek a, a jutmentek, akik tulajdonképpen áldozatok. De hát mondani, hogy menekültek. Egyébként hát valahogy, mert, mert igen. Most a most legtöbb ember úgy téblából akárhova született ma a világban, fontos, hogy igazából azt se tudja, hogy, hogy hova menjem. E, hát ez, ez mi? Hát hadd hivatkozom Pál nincsen ez a Földön maradandó városunk, hanem az igazságot keresjük. Hm? Igen. Tehát most én jobbat nem tudok mondani, mint ez. Azt hiszem, hogy ez most a. Én egy egészen más, más dolgot ö, szerettem volna. Ö, szó volt arról, hogy Budapest egy fiatal város, és ö, hát kevés olyan város van, amelyik ennyire gyorsan épült volna föl, mint, mint amilyen módon ez a világváros annak idején. Még azok, azok a híres városok, Firenze vagy a reneszánsz városok, azok sem épültek, és főleg nem ilyen, ilyen gyorsan és ilyen formában. De nekem ez egy 30 évvel ezelőtt született verset, olvasok föl most, ami 20 évvel jelent meg először, most meg itt talán, és pontosan arra az időre utal, amikor Budapest megszületik, de benne van, benne van a, a, benne van a síremlék, síremlék jellegűség és a temető jellegűsége is. De ez úgy van, hogy Budapest annó és Revicki Gyula Budapestre jön, és úgy születnek a dalok, ahogyan a házak. Kell születniük, amikor valami nincs. Amikor nem az örökös csalódás, ami fáj, de hogy többé már csalódni sem lehet. Mint világ koporsói, úgy születnek a dalok, ezek az eklektikus költemények, ide csalatódik a világ, Európa koporsóházai túlmásolódnak, és fölépül Magyarország temetője, Európa síremlékeződik ide, Magyarország álmai síremlékeződnek ide a világról, ami maga Magyarország. Földnyi öncsalás a világváros, és tényleg így van, és tényleg így éltem álmom, álmom éltem, és beletemetődik a világ a földbe, annó, mint Dalaiba, például Reviczki Gyula. Hát ez egy 30 évvel ezelőtti vers, kicsit most így megbontott az irányt, csak úgy elolvastam azért mégiscsak. Nem egyébként. Én úgy éreztem, amikor jöttünk és felével gondolkoztunk, hogy elhangozom egy pár vers, hogy ez a mi leginkább szól Budapestről. Nem tudom, hogy annak idején, mikor írtad, akkor ez milyen szándékkal, de én úgy érzem, hogy ennél jobb Ba, nem is lehetne ennek a városnak a lényegét és a lelkiséget megközelíteni, hogy úgy született meg ez a város, hogy, hogy ugyanakkor valahol egy temetője is annak a kultúrának, amelyik elveszett. Ezt lehet mondani most már múlt időben, mert az európai kultúra, a, a klasszikus hagyományokkal megalapozott, megalapozódott európai kultúra, ezek az égi minták, amelyekre ezt alapult, ezek elvesztek és ami, ami most van, az a teljes káosz. Ö, és és ö, ugye voltunk a körül körülnéztünk, és, és nézegettük a várost, hogy mi marad meg ebből, és, és azt gondolom, gondolkoztunk, hogy a kövek valószínűleg nem maradnak meg. De hát most mit kell sajnálni a köveken? Majd lesznek a kövek helyett más kövek? De a minta helyett, az égi mintahelyet, ami szerint ezek a kövek megépültek. De azok nem már sokkal többek. Lesz-e másik mintak? Nem? Ezek nem könnyebben pusztulnak el, mint Épességgel nem. Épességgel annak kéne sokkal tartósabbnak lenni a köveknél is. De úgy is van. Hát nem így van, mert, mert ez a kultúra, ez most szép szétbomlóba van. De vajon? Ezek a mintákból szét. Ezt nem mondja el minden generáció joggal, hiszen nem kötelességünk -e nekünk fölépíteni azt a világot, ami szervesen kapcsolódik a, az alapokhoz. De. Hisz egyszerűen csak megörökölni valamit, amiben azért van jó pár hiba, és hiszen nem véletlenül topták el azért, mert a kritika nem véletlenül ébredt föl a, a múlt dolga iránt, hisz, hisz egy idő után ö, ott is ö, annyi emberi hibát Na, ö, tapasztalunk, ha, ha hogy mondjak. az emberek túllépnek, és néha eldobják a lényeget is, de ezt a lényeget újra és újra elő kell de neked kell felfedezned, nem? Nos, ö, amit előbb mondtam, hogy azon, ennek a városnak a, a bukása, hogy kereskedelem elulalkorolt rajta, és maga alá gyűrte a, a szentséget, és ö, igen, itt voltak, és itt vannak még, ahol még nem bontottuk szét az égi minták, ugyanakkor viszont spekulatív alapon építették meg ezeket. Tehát hibás, ö, születési hibákkal jött létre ez a gyönyörű város, amelyek a világ legszebb városa lehetne, vagy lehetett volna egyébként, azt nyugodtan kimenem mondani, mert az a hallatlanak egyébként, tehát a víz, a hegyek és hozzá magasrendő építészet, egysége és mindez úgy, hogy a budai hegyek és amfiteátrumként ugye a Gödödölyi Domság, ez fantasztikus hely. Nem volt kül. Igen, de ez a díszlet, ez tartalommal töltődött ki, csak hogy az a tartalom, a sonos spekulatív alapon töltötte ki ezt a területet. De mi most benne élünk, és most Igen. lehet, hogy eszem... mi, mi nem spekulatív alapon, vagy tovább spekuláljuk, lehet. Több, másképp próbálunk valamit. Eszembe eszem, jut eszem nak a megjegyzés, aki járt Budapesten, és azt állította meg, hogy Budapest egy olyan szép város, hogy még az építészeket tudják elrontani. De hát azért meg kell hogy igyekszünk, igyekszünk, igyekszünk. Nem hagyjuk magunkat, majd elrontjuk. Te csak rám készni. Hát igen, szóval ha ő, aki egyébként éppenséggel egy más világnak volt az apostola, mondta ezt, akkor ennél hitelesebb... De azért ő is, is azért hát, elég... Így van, igen, így van. A, nem a, a ronszápi kápa napokból zére emelgetik. A kocka, kocka ebből volt, átment. Tehát, igen. tehát ennek, ez, a, ez a város tényleg hallatlan értékeket képvisel, és és tényleg ugye, ugye beszélünk a földi Budapestről, hát ö, ö, megint a a fejelgatóinkra tessék e, jó napot nekem egy megérdésem, illetve kérdésem lenne, hogy a véleményük erről ugye a magyaroktól sokszor elmondják, hogy nem vagyunk elég mobilak, tehát hogy bizonyos munkavégzés, tehát hogy ahhoz, hogy munkát tudjuk, vagy mondjuk nem vagyunk hajlandók gyakran egyik városból a másikba költözni Na most én nem, úgy gondolom, hogy ez valahol jó is. Mert hogyha mi nem uh, tudjuk állandóan úgymond kitépni a gyökereinket x évente, és új helyre vedugdosni, és ott megvárni, hogy megint kínajön, és egy új, utána újabb kényszerből egy újabb helyre átvinni a gyökerünket, egy csak gazdagabbá tesz bennünket. Tehát ez egy ilyen uh, úgynevezett uh, fogyasztói kényszerből akarnak minket egy a gyökerektől megfosztani. Most ne értsék nem azt mondom, hogy, hogy de, de, de, de gondolom, de, gondolom értik, hogy miről beszélek. Mm. Igen, igen, nagyon érdekes, hogy most, hát, az a probléma, Teljesen hogy... egyetértvén a dolog, azért nem akarok belemerülni, annyi megjelzni van, hogy a magyarok egyébként azért se nagyon tudnak herváltoztatni, mert egy bizonyos helyen van a lakásuk, az, ha én azon a helyen nem tudok munkát találni, nehezen tudok elmenni az ország másik sarkában, mi a fenét csinálják a lakásokban. ez a bérlakások úgyhogy, úgyhogy ezért is, ez világos, vagyok, csak a... kötve a... a a, a lakóhelyemre? Most, bocsánat, most hát... van egy külső kényszer is, ez világos. De én úgy gondolom, hogy ha nem lenne ez a külső kényszer, tehát hogy meg lehetne oldani, úgy, mint más országokban, hogy mondjuk az embereknek a lakása nem a saját tulajdona, hanem mondjuk bérli. Uh -huh. És hogyha tényleg munkát kellene vállalni egy másik helyen, akkor szabadon vándorolna egyik helyről a másikra, akkor úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy károkat okozna. Itt ez a lényeg hogy ez a szakralitás tűnne el. Megtöri azt a szellemet, amit egy helyen ki lehet alakítani. Igen, mert egyszerűen ki alakulna, mert állandóan vándorolnom hmm. kéne. Hát ez... Köszönjük szépen. Köszönöm, viszont hallásra. Ez, ez, a, ez, a, ez a dolog egyébként ö, ö, ö, azt hiszem, hogy bizonyos fokig ö, fajta specifikus. Tehát vannak olyan népek, amelyek mobilak, tehát ö, közismerte mobilak a, a zsidók, az örmények, mobilak az angolok, ö, ö, illetve hát általában Amerika egész életformája a teljes mozgás és mobilitás épül. tehát De hát Amerika azért jó ellenpélda, mert Amerikábanak semmiféle gyökerei nincsenek, van egy országú mindenki. De azért, azért ott is, aki, aki egy farmon él, az meg lehet egész életét eltölti azon a farmon. Tehát ez szerintem sokan inkább életmód kérdése, mert például aki a földdel dolgozik, az, az értelemszerűen ott marad, mert hisz az is a munkaeszköze. Hát, ha, ha tudnád, géz, hogy hány tízmillió ember hagyta ott a földet Amerikában az elmúlt évtizedeken alatt, tehát, tehát ez, ez tényleg egy, egy olyan, olyan kontinensnek az életformája, ahol, ahol mindenki gyűjtmennyi kív az indiánokat, de meg kell egyeznem, hogy az indiánok viszont keményen ragaszkodnak a maguk rezervációihoz, még akkor is istenháta mögött vannak. Tehát, tehát az indiánok azok aztán tényleg nem szívesen mozognak, de úgy egyébként Amerika többi lakója illően ahhoz, hogy ott valamilyen ez, ez, ez illön, aztán az a mozognak is, és ezek, ennek megfelelően rosszul is érzik magukat meglehetősen, mm. de ez már az ő bajuk. De mindenesetre mi magyarok másfélék vagyunk, valóban egyetértek azzal, tehát nekünk fontos az a biztonság, hogy fontos lenne, hogy hagynának minket ott élni, eh, ahol, ahol megszületünk és ahol a gyökereink vannak. De hát a viszonyok olyanok a, a 20. században, hát most ebben nem megyünk bele, hogy, hogy nagyon kevés lehetősége van az embernek, hogy ezt meg is valósíthassa. A mobilitás önértéktek ö, tekintik ö, ebben a modern világban, mint hogyha ez ö, egy önmagától pozitív dolog lenne, ö, és egy, egyet, egyet abban nem értek egyet. Ö, tehát pontosan ö, az okoz, azhoz inkább értékeket, ahol stabilitás van. Ö, amiről beszéltünk, a a közösség és ö, az embereknek az együttese, az mind-mind akkor működik, akkor élő, hogyha stabilitás van és mindezt rombolja, hogyha állandó a jövés és menés. Az első például régen mondjuk a célegények bejárták. De visszamentek? Egész Európát, és aztán és visszamentek. visszamentek. Igen, visszamentek. ez nem ugyanaz? Tehát, tehát megvolt a kellő tapasztalatcsere, a kellő világlátás, nem az, hogy egy-egy begyöpösödött valami. Ez így volt jó, így Igen. működött jól? Hát ilyen értelemben, tehát ha valaki a tanulmányát különböző helyeken végzett, egy jó, ez majd mai napig is van, aki egy, csinálja is, hogy különböző hát, helyeken végezze a, a, helyet a, végzett, a emberek aztán pozícióba mentek vissza, legalábbis társadalmi pozícióba. Nem csak a céllegények, hanem gondoljuk az obszitos katonákra. Uh -huh aki egy ilyen Isten általműködői visszamentek maguk 15 éves világlátásával, ott a lassú tekintélyek voltak, hát az ember mindent látott, mindent tud. Úgyhogy ez aztán egy komoly dolog, tehát ez a, ez a helyhez kötődés, ez, ez nem bezárkózás jelent tulajdonképpen, hanem uh -huh. valami egészen mást. Opsod is visszament, metett volna akárhová, de visszament a falujába, ami 15 éve ezelőtt, 20 éve ezelőtt elhagyott. Uh -huh. Hát miért ment oda vissza? A, abban, amit ti eddig elmondtatok, nekem kép képrajzolódik ki, és ezt hát ki is mondtuk, hogy, hogy ugye ebben a kérdésben a megoldás az nagyon, nagyon rajtunk múlik, tehát nagyon az egyén választásán múlik, elsősorban legalábbis, és nem pedig azon a, abban, a, attól a rendszertől kell várni, ami, ami hát látszólag meghatározza az élet kereteit, hisz talán az a rendszerrel, a gazdasági, közigazdasági, politikai rendszerrel való, hogy mondjam, illetlenül nagy azonosulásunk okozza a problémát és hisz, hisz az felé, fölé kerekedik annak, aki én lehetnék, aki teljesedhetne, és magam tapasztalatnál meg a dolgokat helyett mindig megrágják, vagy mindig a megrágottat fogadom csak el. Hát, ebbe igazad van, de azért csak a dolognak a másik a tényleg kiszolgáltatott vagyok. És a, a modern világban más már nem is lehet. Tehát az én kereteimet, ott tudok-e maradni abban a faluban, vagy nem tudok ott maradni, az attól függ, hogy, hogy a méltóságos állam mit méltóztatott végrehajtani ezzel a faluval, hogy vagyon e a, a ellátást, elvitte az iskolát, megszüntette a munkahelyeket, vagy az autóbuszöket, és akkor mi a fenék, nem tudok mit csinálni, fölfordulok el. Mindig egyetértve ezzel, mert valóban ez a tendencia, ezt úgy érzem, hogy ilyenkor a, maga az ember, ami azt mondjuk, hogy a civil társadalom az, akinek ezt a végül is nem látványos forradalmat végre kell hajtani a saját életében. Hisz ha csak látjuk azt, hogy nem az érdekünkbe folynak dolgok, akkor azért valakinek el kell azt mondani, hogy hát akkor ezen most változtasson. Civil társadalomnak, nagyon helyesen mondtad, tehát nem egyes embereknek, hanem valamiféle helyi társadalomnak Igen. kell lépnie, és, és, és ő az, aki ezen segíteni tud. De hát persze, hogy egyáltalán ilyesmi szóba jöhessen, vagy gondolkodzunkra, szükség van, hogy létezik ilyen helyi Igen. Ugye ez a, ez a világ, bélünk ez a, a individualizmusnak a világa, tehát magad vagy, ne töröd senkivel, mindenki a vetétársa, de nem vagy te vagy a legügyesebb, vagy vagy jó szétfolt szét uh -huh. taposni mindenkit és érvényesülni Fox uh -huh. ugye ez a ez a globalizációnak a, a, a, a, a teljesen hazug hivatkozása ugye e, e, arról beszélünk hogy hát egész emberiség egységes, létezik egy föld óriás falu, és hát itt it hat vagy e, 7 milliárd, nem tudom egy individuum van aki ilyen boldog egymás, mert hát nagy fenéte ez, ez, ez úgy hazugsága hogy van. tehát ez ez most pilájc az ős hazugság e, egyébként ez az őshadugság az, ami gazdaság most ebben a pillanatban kidúrlani kell. Ennek a gazdasági oldalát úgy hívják a globalizáció. Ez, hogy, hogy, hogy ilyen emberek vagyunk, ilyen magános tények, individuumok, ez voltaképpen azt a télt szolgálja, hogy az a hatalom, amely irányítja, azt kezdeni tudjon minket. Ezt a hatalom globális világtőkének hívják. Ez a hatalom kezdett most megroppanni, remélem már is elviszi az ördög minél hamarabb. de egy biztos, hogy ennek a hatalomnak a legfőbb ellensége pontosan az a helyi társadalom volt, ahol a helyi emberek összefogásával csinál. Pont, a helyi társadalomnak megvannak a maga helyi gazdasági összefüggései is, és ezek a helyi gazdasági összefüggések legfőbb pontokban írni keznek a globalizációs gazdaságnak a, a érdekeivel, de azzal, azzal általában éppen ellentétesek. És, a mondás, és sokkal... ennek az egyik, azt hiszem, egyik legerősebbé le a standardizált oktatás, ugye, ami azt várjuk, hogy mindenütt ugyanaz a, e, hát látszak, ugyanaz a kultúra legyen, aminek a közös többszörös elégé eléggé kevés. Pontosan, pontosan. Az a, ez a, a McDonald's, ami, ami Kamcsatkától Kaliforniáig mindenütt van egy-egy McDonald's, és az, hogy, hogy mit lehet nenni még ezen kívül Kamcsatkával, ha már egyszer oda mentem, nem ugyanazt, amit Budapesten, ember kíváncsi mégiscsak, hát ha nincsen lehetőségem mert egy világ Hálóz. Hát egyen mindenki azt, amit, amit, amit én főztem. Tulajdonképpen ez a hmm. ö, dolognak a lényege. Ez a rendszer, amely hivarkozik a szabadság, a szabadság egyes, a ugye? Valójában a mi szabadságunkat csorbítja. Tehát az, hogy a társadalom nem tud megszerveződni, vagy ami létezik, az is szétbomlanak a közösségek. Ez tulajdonképpen az emberek természetes igényeik. A, a megcsúfolása, és így módon csorbítja a szabadságunkat. És ez egy rendkívül raffinált elnyomás, mondjuk ki magyarul, tehát ez az egész globalizációs bigyó, nem tudom, sok, sok nevet lehet neki adni. Ezért valójában ö, sejtszinten szinten ható méreg, tehát egyéneket támadja meg, és átalakítja a tudatukat, mint a féle vírus, ö, amelyik, hogy átalakítja a gazdasejtet. Ö, tehát nem úgy támad, mint egy, mit tudom én. Ö, a, egy egy uh, harcos, aki szemtől szemben jön karddal, és akkor lehet védekezni, mm. hanem mindegy hasonható méregként, rendkívül mm. ne, nehéz ellenállni ennek a folyamatos nyomásnak, és uh, itt lenne szerepe igazándiból a, a, a szakarításnak, amelyik egyfajta uh, erőt adhatna, ellenállni ennek a folyamatos ö, támadásnak, mert támadás alatt vagyunk, ezt is ö, mm. ki kell mondani, és támadás alatt vannak a városaink, a maradék értékeink vesznek el a szemünk mm. láttára, látszol a békeidőben. Mm. Hát Gyanúm azért az, hogy a történelemben ez a támadás folyamatos volt, csak ö, a védő háló is sokkal erősebb volt, mint most. Most ez, ez szinte ö, teljesen eltűnik, úgy, mint az Ózon réteg, ami szét foszlik, és a nap most megéget minket ahelyett, hogy ö, melegítene Még a volt egy kicsit Párc Hát én visszatérnék ahhoz, ahol a, a, a még kicsit most így elmaradt, hogy én azt érzem a legfontosabbnak, hogy, hogy hogy a hitünket kell minden módon, módon életben tartani, és, és, és Istenhez és egymáshoz kell fordulnunk, és imádkoznunk kell, és áldozatot kell vállalnunk, és nap mint nap meg kell újulnunk a reménységben. Az égi város az, az az egyrészt bennünk van, másik részt pedig, ahogyan a magyar nyelv is mondja, hogy várjuk ezt az égi várost, ezt a város, ezt a várandós édesanyját. Ezt, ez pedig az égből fog leszállni, csak a leszálló pályát keresi hozzá, és az pedig a, elsősorban a mi szívünkben és a lelkünkben van benne. Hát ide akkor csatlakozva mondanék egy olyan idézetet, amit az elején nem mondtam el, de talán most helyén való, Hanvas Bélától. Ez egy végebbi műsor már már egyszer elhangzott, de talán nem állt még én. Hanvas mondta a szilencia szakrában többek között. A város az átszelemült emberi közösség ősképe, mely közösség az isteni törvény rendjében él. A város ezt a rendet, ezt a közösségi életet, és ezt az átszelleműt létet fejezi ki, akár égi város, akár földi. És talán még ehhez tartozik, hogy a város a szent hely, amelyet a szent fal vesz körül, és a város az utcák kövezete az anyagi fölről levágja. Minthogy a földi erők hatalma itt háttérbe szorul, vagy háttérbe kéne szoruljon. És még azt fejezi be, hogy az Régi a királyi művészet a város, majd város életét vezeti, és fenntartja, és ez éppen olyan sokszor mint a lét, meg egy tehát, hogy, hogy, és szintén havas idézve, hogy a, a apukaripsz és ezen előadott állapotában, amelyben élünk, ezek, amiket most itt elmondtunk, nem érvényesek. De az nem jelenti azt, hogy nem ez lenne a, a minta, amely szerint élnünk kellene, csak most rendkívül eltávolodtunk tőle, vagy eltávolítottak minket tőle, és nagyon komoly következménye lesznek ennek, és nem is olyan túlságosan messze. Tehát nagyon nagy bajba vagyunk, nem is sokszor, sokszor nem is látjuk, mert hát működnek a közszolgáltatások, mennek a villamosok, működik a távfűtés, tele vannak a, az üzletek, és egyszerűen nem, látjuk, van, nem de... látjuk, hogy itt Igen. mögötte milyen szétbomlás van. A bombalást jöneteket látjuk egyébként, most mm. éppen legutoljára beszélgetünk erről a közraktáraknak a bontásáról, és annál a borzalmas mm. építményről, amit említeni. oda akarnak a helyre rakni, ami egy virtégi fekete mágia, hiszen még a neve is CET. Hát ez az a CET, amelyik a, a Jónást feszörőstől, börőstől bekapta, és ez a Jónás mi magunk vagyunk. És azért tegyünk hozzá egy dolgot, hogy hát ebben van egy hazugság, mert a az előzetes cikkeket, ugye, amit végül is a nyilvánosságnak bemutattak, hogy hogy fog kinézni, láthatók voltak a, a közraktárnak a régi épületei, amire úgymond ráépül a helyet. -e. -e ha valaki most oda megy, akkor azt látja, hogy téglá téglára bontják le az alapokig, és abból az égvilágon semmi nem fog maradni. Lehet, hogy lesz valami hasonló a épület, a díszlet oda. fölhúzva, de hát ez nem is rekonstrukció, ez egyszerűen a CET benyarta az egészet már most is. Amióta az eszem tudom, nem emlékszem olyan Budapest-Federzés esetre, amivel kapcsolatosan ne hazudtak volna. Uh -huh. szóval Pedig e ez az ész már nem... 20 éves. Ez uh, utalva ah, a Mikosi Bandira, az előbb mondott, hogy már már túlmutat ez a kereskedelmi szempontokon, ez szabályos támadás a város ellen. Most mm. finomkodni nem lehet, mert a helyzet olyan, hogy, hogy miért mm. finomkodni? Ott... Ez tudatos támadás, rombolás, tudatos rombolás a városnak, itt tartunk már valóban. Ott... És mi, mi az, ami leginkább veszélyben van, ha hát persze a Dunapart, amit elvileg ugye világörösségén nyilvánítottak. Mm. Ott volt a Reformai Dunasor, amit meg lehet nézni még régi merteteket. Lerombolták, megépült helyette egy szállodás. Már nem volt olyan szép, de még mindig nagyon impozáns volt a híres pesti szállodasor, a lerombolták azt is. Fóki akkor megindult egy bergyebúdja, beépítés, Spenholdháztól kezdve sorolhatnám a eredtentő példákat. Nagyon sokat rontottak a dolgon, de még mindig létezik valami, amit, ami Dunapartnak, Dunasornak lehet nevezni. A léptékében hát, még azért úgy nem szabadult el a dolog. Na hát, na hát nem, nem akarok, akarok részletetre menni. Nagyon nagy sokat nagy rontott, de, de, de Uh -huh. nem elég gyorsan romlik, tehát uh -huh. tegyünk vele, most, a, most jött uh -huh. egy ha a következőben jön majd egy elefánt, aztán egy krokodírus, meg nem tudom micsoda, szóval romboljuk le az egészet, nem maradjon. Nyoma sem maradjon a Dunasornak. Uh -huh. Magyarul Tüntessük el ezt a várost a térképről, uh -huh. mert mint mondottam, a dolog azzal kezdődött, hogy második pontos pontosan József Nádor uh -huh. egy dunasort épített azért, hogy egységes város legyen. Uh -huh. Ne legyen egységes város. Uh -huh. Csináljunk egy, egy dinoszaurusz parkot, egy uh ulaszik -huh. parkot Budapest helyén, Nekem ez a feje. Az a gyanúm, hogy amit mi jogosan így élünk meg, azt ez a beruházó el nem is érti talán, hogy miért háborogsz. Atom? Mert azt mondja, hogy miért? Hát én csak, én csak munkát hozok ide, én csak egy új épületet hozok ide, mi a baj ebben? Na. Mert ő ezt nem is érzi, mert sose volt itt. Hát semmi közebb útepes, az és, a és igazából nem is marad semmi itt, közben. mert, marad, ő, mert távolról marad? jött pénz. Miért, miért maradna itt? Hát Egy ilyen ocsmány helyen, amit én építettem, csak nem fogok ott maradni. Nem, még, még is van győződő, hogy szép. Nem, annyira, annyira, nincsen annyira nincsen meggyőződve, annyira nincsen meggyőződve, hogy szép, annyira nincsen meggyőződve. E, nektek elég jó, nektek elég jó. Jó, blikvangos, de, de én inkább elmegyek egy, egy, ebbe, ebbe a régi kis világban, ami sikerült bagóért megvennem, mert Jem. meghűjtettem és elkerekedtem a tudnósai. Na nekem ez jó, e, csak be a czethon a belsébe, mint Jónás Proféta. Nektek Jem. az is jó, pontosan azt kell nektek. Hát tulajdonképpen visszatérve, valóban, ha a civil társadalom nem érde fel a álmából, mm -hmm. akkor lesz valámizzák a, a fenekünk alól ezt a várost. Mm -hmm. Tehát a szemünk láttára fog valóban, ahogy a Bandi mondta, ilyen Jurassic Park válni, és a Budapest, ha e, e, neve fennmarad, amíg még létezik ez a város, de, de a szellemisége megszűnik, és tulajdonképpen a támadáspont ellen szól, a lényegisége, a szellemisége, a budapestisége ellen szól, uh -huh. és, és ezt tulajdonképpen bizonyítja azt, hogy ilyen van, mert ha nem lenne, akkor nem támadnának ilyen brutálisan. Uh -huh. Persze, ehhez hozzá tartozik, és most sajnos ennyi lesz az utolsó szó, mert lejárt az időnk, hogy ehhez az a budapesti, és hát tulajdonképpen minden embernek, embernek, emberhöz kéne elsősorban fordulnia, és, az, és egészen személyesen valóban azt lehet mondani, hogy ha ez nem túl patetikus, de hát a szeretett szavával lehet ezt a dolgot csak megközelíteni, és független most minden ö, ö, vallástól ez egyáltalán másképpen nem működik. Ha egymás kezét nem fogjuk meg, és nincs belső bizalom, akkor természetesen az történik, hogy a világ elszalad a fejünk fölött. Én is így gondolom, el kell búcsúznunk, úgyhogy ha ezzel most vitatkoznátok, akkor ez majd két hét múlva lehetséges, mert hisz két hét múlva jövünk ismét. Parc Ferenc költő, Miklós Jendre volt ma megint a vendégünk, Golongi Gáborra búcsúzik már és Uve Zónapek köszönjük a zenét és a figyelmet, visszahassa.